vor vi ge jo mai stang sester öste bin och så på vant i väster vor vi ska ge vi turister At vi är en duktig bi och själbeorna vi gör alltid opa både fjonusik och sång till opa se vi en riktig underfest maseda rogon morte din och ör hör spel man när de stämmer fjolare fasta tar då tid stor og alltidrymor og lyssner och krämmer av rid. Men köll och krederstånne ma volvor demsterrik granns. For en ny så ska rå resas og ska revidans. Stånje tog denne Vikkugberge Fårte de måla å få toppen smærja Får å ha jo sittet oppe Til regn og til blåst og til sol Og sen så får jeg både ans klasse Båre det njer og blitt løp vi er klare får det gå Og stå og ta med flagga og fjol Ja, nu kom den både bækman, blørk og to og klokken saknes inte och Anna og Anna och gunden skin Men karrer går om knuden, den forstårs tar en syp Og klokken bare önskar att flasker får du vært så dyr Biksel, han har jo sine vedermødor Leter karrer som kan lyfte noe rødor Sæ, jeg skal gå riktig reslig, det får opp stång i dag vi ses chans spela upp no rett pix låtar ser vi glömmer bort det tim och gråtar för det är charupper he joh så har ruska thano riktige dag ja julken har stora kikar så att stan ska komma rätt och för det klapper andar och gustav han tar sin skvätt men gissler går på trappan får det all et tal og vi kører kuller och og ganska ganske svar Og når de senere danser rundt kring stånjen Føsta ut i tag og stongen, Går vi med musik til temn, ditt öste er bestånjelig der er just noen ja, sikkert blomsterklæda Der har Gunn og Britta redan steda Se, ordning var det samme Toppen øtt oppe i emellens steg Ja, nu har dem altså fått i ståndt i benderen og vin Og Sepp og Kajsars værtshus og Långboks og Vedin Og all turister tikkjer at det er så vålig grann. Fikarare stolte e, e det pel visto sal Når du ser en stjønne falle I det blå Får du ønska Vad du vil Visst så, Som du drømmer De skal. at speed när din insats går förlorad känns det fel. Om du lyssnar timme råd jag har att ge song Der den kjærne hvor du ikke trodde fanns. Om de søker skal du ha en vei En vei at gå Og at forstå For du har aldri trodde på kjærleken Den har aldrig på himmelen, så er den små kommer först för herre slapp tail so don't die ho ho därför Du jobbar i tid på kontor var en dag och tida är jag och du fullt tillhåll liv och sökte en framaria men den fanns inte där du значит да Oh denna som fjädrar i hatten the skull of life tont en fånster som vandra i natten the skull of life alla mod nog och så vacker the skull of india i natten. ven favoriter for istä man som knarllralda. Vi kommer kunna få med vad vi ska ha. Då vill jag kaffe. Zapra uh -huh. Och nu rejäla signamärken till rean och oz.t.com. Tja yeah! tja, yeah. talningar från spelgeneringen är satt ut i sannkontot om nu så att du kan... Kom! Den önskar för... På radion idag. har 5000 dansband som turnerar i Sverige och då var det här ett ganska vanligt sätt att träffas att man dansade och idag är det, i varningfall ja det är drygt 150 band som får runt och spela så att jag tror att datingsajter har tagit över en del av den här matchmakingrollen som som danspalatsen hade förut och i år då när dansbandsläget har varit sämre än någonsin eh då är det ju alltså avstånd och styrdans det är inte den optimala kombinationen. Så då undrar man ju vad händer med mer sociala och mer kärleken till och kring dansband nu. Thomas Dötsken. Hallå. Ja men hallå hallå. Dansbandsexpert och chefredaktör för tidningen Folkelöv. Du finns med oss från Kristiansstad. Hur vanligt är det där att hitta kärleken på dansgolvet? Alltså, alltså om man ska se med någon liten historiespegling eh, så skulle jag nog säga att det är extremt vanligt. Alltså f, f, f, under, under eh, hela 1900-talet så var ju dansbanan i stort sett den enda mötesplatsen där där det skulle ske där du skulle hitta din fru eller din man som du sen skulle leva med resten av ditt liv. Eh och den här folkparkskänslan där man då träffades på folkets hus eller i folkets parker den har ju bestått långt in på jag kanske skulle säga som du sa innan nu kanske då eh Facebook och Instagram och och olika datingsajter har lite grann mer tagit över. Eh men men fortfarande är det väldigt vanligt att man träffas ute på dansbanan eftersom så många dansar varje år i Sverige. Så om man tittar al lite bre bredare perspektiv, vilken social funktion fyller dansbanan? Alltså enorm, skulle jag vilja säga. Alltså det är ju egentligen den enda syssla där det inte spelar någon roll vem vem du är om man får vara lite filosofisk alltså du behöver inte du behöver du kan vara arbetslös eller VD. Och gå på dans och du kan tjäna 100 miljoner eller gå på a-kassa och du kan en en gammal man kan dansa med en ung kvinna och tvärtom och det be betyder liksom ligger inget snaskigt i det. Eh och, och och dessutom ja, många ensamma söker sig till dansbanan också. Inte bara för att fritid utan, utan för att det finns ett gemensamt danspublik i pickpatten. Uh... I dansbanan då. I då har vi faktiskt Ja, idag har vi faktiskt Nej, nu ser. Ja, en gråmulen dag och det var en del nederbörd och så förut. Vi har så tisdagen här. Eh tisdagen 29 december. Man tog sig ut det var mörkt och så och nederbörd. Men vi har ganska bra kläder och så och eh paraply och så eh men det var nederbörd var och nederbörden var ju då i eh, regnform så var det och eh, det var väldigt mörkt och högligt. Inte så trevligt väder men jag kom ändå ut och jag lådde och simma bilden Mikrofoner, röstinspelning, uh, röstpodden som jag har uh, låda. i låda. Det är ju nya mobilen där uh, och det var mörkt och besvärligt och nederbörd men det var inte halkigt. Men nederbörden kom i regnform och i backen upp på Tyllings på vägen så kom någon gammal, uh, en tant uh, minns jag så silversto på Apri och kort klippt uh, upp för backarna. Sen uh, hon svängde av på Solens vägen och sen där bara upp för backen och där. Tullingstorp vägen är ju kraftiga backar upp uh, mot uh, mot uh, kyrkogården och uh, kyrkallén. Jag vet inte just och tänker på. Jag är vid parkeringen där uh, vid uh, kyrkogårdens parkering har stått en bil väldigt länge en inges skrotbild utan en, men jag stod där och eh eh jag har stått längre. Eh och så gick jag igenom uh, kyrkalleen och ut på 270. Man, uh, det en sektorn 70. Blåsten och regnet gjorde det, det, jag, det, jag, det kortare och så för att jag svängde av sopledsvägen igen uh, riktning hem och så i alltså kan man ju fortsätta där gång och cykelbanan och så för vi bruksotellet och så men jag kort idag det hela faktiskt just det. Det var lite besvärligt men nederbörden blåste mörkt och territorie. Eh sen har jag duschat och åt risgrynsgröt och så med lite vitaminbylsk i och lite kanel. Så formades skivan sen har jag vilat och så. Men då finns kanske inte varit någonting det är rustigt för det är något liksom. Jag igen eh, kollar i boxen där på ägg ner och sen upp eh, tömde jag boxen och så att det var nya solas ögon och så eh, spegelglas och gul, lite gult gult eh, glas eh, för järnfläckt. Ystas conda en kvinna som driver eh, snygga brillor.se från Järfälla och eh, det var snabb leverans och så var det också annons Bladet och det visade också hur liten det domare är i storlek. Och sen är det ansökan också från det sån här företaget som vill bygga upp en 75 meter hög mobilmast. Eh platser när eh, slags fäbodar och så men jag tror att det där är ut med eh, promleden högt uppe på Gävlingsberget där. eh på berget innan man ska ner till Ängelsfors eh jag cyklade förbi där en gång och känner igen namnet eh, det är någon gammal fäbod man ansöker om att ha satt upp en mobilmast där som är 75 meter hög eh visst det är sagt för heter det där? Och det var några febodar typ det är ju så ledande där kan jag säga det mest konstigt. Men jag sökte förbi där vid tillfället faktiskt för många år sedan i maj 2012. Vägen mot Ängefors, Etsken och Hofors och Jöklund. Bilder finns. Så att där vill man placera en sån här mobilmast och då måste jag ström. Jag tror det är Terracom som har två stycken master eh, på Grävlingsberget. 300 centimeter över havet då. Det finns inga skyltar men det är ju enligt eh, kommun så är det Radio och Telemaster och det är ju Terracom som ansvarar för dem. Och eh, det går ju äh, luftledningar där, luftledningar med äh, stark ström från Ängelsfors äh, upp på bergen och så, ut äh, i skogen där på sidan av själva plåmleden. Så här vill man bygga upp en mobilmast äh, faktiskt, annars är det ju Telia som har mobilmaster och så här på den norr och söder om Dömsheten och så. Man ser ju även längre bort och så. Eh för de har dubblat. Så man ser på två berg och det är då eh vad jag förstår Teliacom dubbla master eh rödlampa på toppen och i kommunen så skulle vara eh radio och telemaster. Eh dubbla master alltså. men man ser säkert också ja, även andra mobilmaster längre bort. Eh annonsvare i annonsbladet. Jag minns inte vad företaget hette. Tack så mycket. Sen i juni december har vi och eh, Imorgon 3 december och alla räkningar dras så. Eh det beror på att den 31 är på torsdag och då är det helgdag, röddag. Den 31 och det är alltså nyårsafton då. Därför kommer räkningarna att dras med autogyr och så, förutom en i morgon. Den 13 december... Vi kommer ha must helgen så här torsdag och fredag. Eh vi närmar oss alltså nyårshelgen. Så att imorgon är det vanlig onsdag men sen är det dags. Det kommer till bränslefyllningar idag, kanske på en och spritfyllningar, urräckligt att göra. Alla fördomar. Genast. Ja, eh <laughs> 2014 ersattes körsbär i likör av hallon lakrits eh men vilken tar du då? Först. Ja men jag är väldigt traditionell. Jag tar någon sån där gräddnogat eller något sånt där. Eh, mm. en samarbetsfråga då. Börjar du på andra lagret innan du översta är tomt? Nej, det skulle inte falla mig. Alltså du menar ja, men... jag har lagt avilet och, och så. Eh, det var jobbigt man. Det var till kortare säng och så för att det var inte besvärligt med nederbörden. Det var svart och mörkt utom sevet av blåst och så. Uh. Ja, jag så några få människor kan jag säga. Det var inte många direkt. Uh. Mm. De kom med man och en kvinna sen på eh uh. ja. De kom ifrån Soliga mosvägen där och så, med gröna signaler väster då, gå stavar då. Sen var det någon kvinnor tror jag som kom uppe från kyrkalleen med svarta byxor och svart jacka som vände åt andra hållet av församlingen, men det uh. Eh så ska man inte bara eh, klädd. Man ska inte ha svart eh jacka och svarta byxor. Man skall eh synas eh, i mörkret. Eller ha en slags eh, varseljacka och signalväst och så eh, typ. Så man eh, syns. så var det dött också när den här med mig där jag bodde här i bod så inte såna människor alls i området så här det var alldeles inte dött var mörkt och trist och så eller ja, har ingen blir glada mörker och kyla så det är hemskt det här Det flår sig så man lägger sig och vila så åt sätter bild till flår sig i alla fall ute i en säng och så. Det var lite besvärligt tycker jag. Det var mörkt och blåst och kallt och fuktigt och ekigt och det regnade och hade se. Jag tror det har slutat att regna. Eh vi har i alla fall inte någon snö och så. Jag trodde att det höll så men det var nåt utvisigt trevligt väder alltså. Det var ju nåt utvisigt och trevligt. Men jag har tagit med att jag hette med Tupplir och haft ett samtal med en statlig myndighet och där har man ju till en lagt ut kundtjänst i Osse Sunde. Där sitter personalen men för varje Stockholm men. De har ett beslut där att de skulle utlokalisera de här statliga myndigheterna så så att kundtjänst har i hamnat i Osse Sunde till dig för att skapa eh, arbeten där uppe i norrland och så. Ja, det är så. Eh, då det känslos ju ner i Kiruna och samtliga anställda fick väl nya arbeten, vad jag förstår. Ja, som detta är ju Avelk, överväcklat. Ja, överväcklat för infrastrukturförstans trygg och den byter vi helt borta. Eh, det har mörkt altså länge faktiskt. Godslampan är tänd men en del är trasig. Ja, en del lampor lyser och då ja, lyser och slocknar och ly lyser och är slocknar och så lyser och sen sen ja det är slocknar och sen lyser och sen slocknar. Jag tror vi har en trasig gaslampa också utanföras burkte. Jag ser bara inte många människor precis det är väldigt dött och hösligt. Det är liksom och det är ju inte personal kan jag gissande. Alltså just när man liksom vill det ska det kallar på de andra i gissande så kan man gå mer lemit eller mer mindre akut men det är ju det har då gällande eh utrymmen rena men det så kan jag göra realistiskt. Vi närbår sin slutet på året verkligen eh minsakt eh det går ju ändå så håller det är bra för att det måste ljusna och så det är mörkt ut och så eh ja och man kan väl se framför sig folk fortsätter att dö till en stort antal statistiken släpar efter men det kommerta lång tid att förhållning för det här faktiskt och så och vända kurvan neråt. Eh Det är långt till såna alla som har fått sin vaccinering och så. Till exempel där med protein och det här dimerisering och neutralisering. Det var över 200 döda senast där faktiskt så att det är akutvärt att få igång det här vaccinations Ja, men det så jag hörste rakt med signalen här i mikrofonen inte från mobil 2 där. Om det är vinnare av P4, P4:s allze. Jag kan komma ut via mobil 2 där då. Nu är mobilen Mediakost gratisversioner <grabbar> Gratis i mikrofon men eh då släpar det efter i, i tidmässigt till det jag säger har jag sagt för eh, nog tillbaks i tiden. Här kommer ju direkt eh, i själva. Men det släpar ändå efter så att när ni hör det här så har jag ju sagt det kanske för en 9 minuter sedan eller så en halv minutar. Det släpar efter. Berb internet eh, strömmarna Jag menar inte att ICA är öppet på nyer och så, det ingen aning. Det kan man kolla på internet faktiskt det. Jag har lagt den här ICA-butiken som ett bokmärke någonstans bland igen en och miljon och andra så att det går att kolla upp. Eh, seni jul i december har vi. 2020 året närmar sig verkligen sitt slut faktiskt såhär. Det är inte mycket kvar på året alls faktiskt. Det är ju faktiskt bara onsdag och torsdag kvar på året och på fredag är ett helt nytt år. Den 1 januari är ja, på fredag faktiskt och undan här ehm uh, insekt Det går långsamt att surfa och jobba och så men det det fungerar men det går inte så fort som jag säger det uh. Allt är mörkt och svart och oet så här. Uh. Oj. Det är något slags konstigt uh, metalliskt uh, oväsen. Han är trött och så, så att vi får lyssna på lite annat än min röst. Men det kommer att ta lopp hur jag tar så här. Jag tar så här. Jävliga sändare där. Följande sex, så man får lägga in så många som det är inte ens nu när du har fått, alltså. Vi har ju oss helgen här. Som ett jordsdag. När vi slutar som en den mörkstenan äh, är mycket jämst. Äh. som jag när jag var i den åldern jag fick liksom häsa bli vilja stå utanför Stockholm jag ville aldrig tillbaka jag ville därifrån och göra någonting annat Och jag noterade när jag tänker jag har ju en son nu som är i den åldern vet du tre barn Ja jag har en son som är jättehärlig som håller runt så här på bil två jag försöker så ingen vara där som också sprats över tid exempelvis att jag har kallat etableringsåldern om en års kullerare vad etableringsålder 28 28 nu inte tar i många år. Hoffmann tack så mycket. Från ungdomsbarometern som undersöker unga människors vad kommer det sätt den här åldern är så mycket högre än det? Det finns det kanske några eh äh, förklaringar äh, till det. Jag har ju kattat under lång tid också eh äh, 30 år är det ju nästan vi pratar om här men en sak som jag tycker är viktig att lyfta fram det är ju att fler studerar och studerar allt längre och att den livsfas under vilka man bedriver studierna har ju blivit allt mer utdragen, det är liksom inte så att man börjar plugga direkt efter gymnasiet utan man är klar tre eller fem år sen utan man, man gör man samtliga saker under den här perioden, man kanske jobbar lite för att resa eller reser för att jobba eller vad det är för någonting så liksom allting får skjuts. Jag har ju en examensålder också i Sverige som ju också ligger uppe någonstans kring 29-30 för konstanska studenter examen ni har avslitsat. De hänger ju upp den här två motten. Vad kommer så att man pluggar mer eller är det för att man vill lära sig mer eller är det för att man ska kunna liksom komma in lite mjukt i vuxenvärlden eller vad ja, tror? Jag tror inte med två sockar såm så väl viktigt så att man förväntas ju också plugga man förväntas ju ha den här livsfasen och många tycker att det är det är väldigt roligt studien det, det förklaringen sen upplever man ju också att det krävs för att man ska kunna få det jobbet som man faktiskt vill ha. Eh för här ser vi också en förändring i den betydelsen av ett jobb handlar inte bara om att få pengar utan det är något typ av självförverkligande och det förväntan här att man ska tycka att ens jobb är roligt och då måste man ju se till att kunna få ett sånt jobb och då måste man plugga ganska länge ofta. Men men vi var ju inne på det här hur hur det senaste omvärldandåret påverkar hur länge unga bor hemma och så där. Vad vad märker ni av det? Ja men mycket kan ser välbi att det har förstärkt precis som vi hörde här. Det var från Stefan innan han kanske förstärkt en del trender som redan fanns. Alltså man man flyttar hemifrån lite senare redan innan och då kanske man alltså det skjuter upp det yttre då då eh som i år. Man umgås med sina föräldrar mer i den tidigare och då har man väl gjort det ännu mer i år. Ehm um, Och så där kan jag då fundera lite på vi kanske också kommer se en del trendbrott med framåt. Kanske nästan att man fått lite överdos på sig själv alla den där unga så liksom. De vill väl hänga med sina föräldrar vi ser på för dig i, i vår mätningen men vi kan också se ett eh suget efter att fästa exempelvis då är det ju liksom då det för att fästa ganska lite men men det det gro ju. Eh Tissa, du markerar ju väldigt tydligt här med att man blir vuxen när man är 18 punkt. Nej ja, men det är väl ändå det vi vill inte ens frågan. Ja, men det är ju också tänker jag hur man känner sigliga men men utifrån ditt perspektiv och lig när går man från ungdom till att bli vuxen idag om man jämför med tidigare? Ja, på på de definitionsfrågorna, det finns ju det att många olika som ungdomsfasen så sådana för det men jag ofta som 15 till 24. Det väl hänger på massa saker men inte minst hjärnans utvecklingar man liksom kan kan se konsekvenserna av sitt, sitt agerande liksom. Så vi är uppsatta att titta på det. Ja, då tycker jag är inte dumt heller, då är det ju som liksom det legala ja. medieds ålder. Ehm man kan ju fråga unga själv va. 22 är medieansvaret. Det har ökat med 10 år under de senaste 10 åren då, från 2009 bara 20. Ehm för det är uppsatt att betrakta det med menar jag tycker egentligen att alla de här definitionerna så utgår från en hård åldersgräns är ganska mot tillräckliga egentligen. Det handlar ju snarare om vad en individ gör kanske. Eh, det jag skulle säga att det kanske viktigaste just nu handlar kanske handlar nog om att skaffa sig ett heltidsjobb. Det är många som hänger upp på det finns ju en intressant aspekt Tänker jag Av, att, att, äh, av, av vuxenhet För mig är ju att så här, vi vuxna på det, också är en process Av att ta ansvar ha, äh, för sitt liv Och för andra saker det, Ingen ljud man är textad som, som är stora på omstannar hemma Att de inte blir vuxna lika snabbt Som jag Samtidigt kan jag ju säga att när De här som är tretton idag Tar ju ett ansvar Tvingas ta ett ansvar i skola som jag som trettonåring Aldrig började läsa på sig som jag som barn kände för att tiden är helt annorlunda, så de, de är ju kanske både senare ute i vuxenvärlden men också mycket tidigare, i, just om man ser hur mycket ansvar de tvingas bära. Mm. Eller vad tänker du om det? Nej men jag tror att det är en riktig observation. Sen är det en sak som jag alltid brukar uppmuntra andra i mitt jobb är och inte att inte utgå från sina egna barn, uh, men <laughs> <laughs> låt oss göra det. Du har skrivit från andras barn. Ja precis, det är mycket lättare. <laughs> uh. Nej men men jag jag tror inte jag tror inte du har rätt i den observationen att och enan så då blir man vuxen senare därför att saker som vuxna associerar med vuxenblivande lite Nej det har inte. Fast så är det små barn, riktigt utsjobb och så där. Typ menar man att man man växer upp i den här oron inför framtiden och något trygghet sökande och det liksom framåt. Jag vet inte. Nej, det tror inte vi så uppe där. Bra. Sen också intressant det här med att man då gillar och umgås med sina föräldrar det kul är att det lägger sig till att lite vuxna bråkdrukt exempelvis. Kommer upp i trappen. Det, det, det, det brukar vara någon de facto här. Ja, men, man har gjort en studie på det i USA tittar man förvisso mest på medelklassungdomar men väldigt vana vid att att uttrycka sig på ett vuxet sätt redan med liksom ja men unga tonåringar och sen när de kommer på universitetet liksom då då är de väldigt duktiga på att de ska inte missformulera sig för att, för, för att få sina rättigheter igenom exempelvis men vi kan göra andra områden också. Men du där som eh... Martin, jag var lite inne på tidigare att, att vi är närmare våra barn än vad våra föräldrar var, sedan vad <sklaken> våra farföräldrar äh, var. Tro, varför tror du att det är så? Man undrar ju om det ska ta en <sklaken> äldre med förskräckelse. Att man aldrig har fått här med framgången <sklaken> ut? <sklaken> <sklaken> ja, eller det blir deras barn. <sklaken> <sklaken> <sklaken> <sklaken> nästa emotion. Ska det fortsätta så här den här? Nu finns det inte så mycket som är ägat att det kommer upp oraga och det så att det är ingen det är ingen nya trender vi pratar om här egentligen ja, ja. det har ju väl pågått sen liksom 1900 talets ja, ja. första hälft men det hänger väl också ihop med en förändran i, i i uppfostran eh som liksom går från en auktoritär uppfostrans stil till en ja, mer tillåtande mer kompis stil och konsekvensen ja. av det blir ju att man blir kompis med sina barn men då får man ju lite det man har ett men om vi är inne på de här med skillnader, vad är det för skillnad i attitutder och viljan att bli vuxen om vi tittar på 50-talet och nu eller 60-talet då? Jag betyder alltså på 50-talet så fanns det väl det fanns barn och som hade precis börjat introducera vad det som liksom tonår och ungdomsbegreppet med vuxen blir man ju ändå relativt i rätta unga år strax efter 20. Idag vill jag avleda ett begrepp till vad med ung vuxen. Och det tycker jag är intressant. Eh för vi har ju som barn, ungdomar, unga vuxna och sen vuxna liksom. Hur långt är pubertetsträcket? Sen såg jag att FN har den för de av unga vuxna så upp till 32 i Ryssland såg jag typ man har antagit en ny lag där det är upp till 35. Eh så kan se lite olika ju menar att det är ju väldigt intressant för folk verkar ju inte vilja bli vuxna. Nej men hur kan det där gå till? Var det om till man är 35. Hur ung känner du dig Martin? Det låter ju underbart. Jag kunde vara ung tills man är 35. Men men eh, eh Hänger det också ihop med att det blir äldre och förväntas leva längre och det 70-e, 90-e, 50-e alltså man går från andra hållet tonerat. Ja men det kan du kan du säkert göra. Eh uh, absolut. Jag tror jag viktigt att det är så väldigt alltså ungdoms livsfasen är ju väldigt idealiserad. Det är väldigt mycket man vill hinna med och väldigt mycket positiva saker man förknippar med den här livsfasen och det vill man inte riktigt släppa. Uh, då är det ganska jobbigt att säga att när men nu är jag 35 då eller 40, jag kan inte gå på klubben kan att göra ju snarare i alla fall men ändå. Det är ju som vi säger det då säger ja, det man att de är 39. Liksom. Just det där är ju som de här 50-åringar som älskar lite Lindes äh, när när när dita äh, bergens klockor ringer för att de de har fart fram bar 22 och dricka 25 glas vin och komma hem. Ja, och det rullar det att jag är längre än så att de lever i. Men du borde gissa det är inte inga att kanske du är med. Det <laughs> <Kanske diabetes. laughs> med det lustiga med det där är att den idealismen. Ja, det kan man, men kom ihåg så är det ett ansvarslös tid när man bara festar. Så lever inte dagens ungdomar. Så den idén som 50-plussarna har om hur det är att vara ung den stämmer inte. Men du har vi tittat då på på för det låter ju som vuxen blivit vuxenblivandet ligger senare nu än på senare. Och vad betyder det för samhället i breda? Äh, ursäkta. Ja, alltså Det var lite Jag, jag jag tror jag, jag tycker det är intressant att nu det blir lite pandemikopplingar på många saker ju men jag har fått en del frågor då liksom vilka är de här som är ute och festar då exempelvis så då, då är det ungdomarna man anklagar eller är det för är det verkligen ungdomarna som är de som är, de som är ute och och festar eftersom då en sån sakar va måste liksom göra upp med bilden av vad vissa specifika grupper gör vilka är det undrar vi då Ja men det är på de 39-åringarna många <laughs> <Ja>, vuxna <laughs> precis precis ehm uh... Nej men då sen så tror jag att eh, det, det finns ju den förändring som vi ser också det är väldigt stora skillnader inom grupperna unga och unga vuxna eller till och med fortfarande unga som gifter sig och skaffar barn i 20-årsåldern men men liksom klassiskt hänger upp vissa saker speciellt men då vet jag inte tror jag är en, en sak som vi kommer att, kommer fram. Mm. Tack så mycket och rikoffman från ungdomsbarometern för att du var med. Tack, här i, i Bennoviklin. Martin, det låter som att din son kommer att bo hemma ett tag till. Ja, om jag utgår från det som Ulrik sa här. Ja, och det är att utgå den känslan jag har. <laughs> ja, han har inte dött dem någonstans. Nej. Jag tänker ut också att äh, även de börtarnsökning tycker de lägger för mig. Det är mest att utgå vad vi behöver. också inte heller till mig eller vad gör jag jag, ska, jag scrollar hur många timmar eh jag timmar men hur kollar det där Ja ibland enormt. Intressant det är på mobil. Jag tycker mycket. Jag har fått en del på ehm äh, att det låter som många har lite tagna miskar och skippa de här med eh, sprit sprit sprit i det svenska. Annika om man gör med chokladdasken till sig själv blir bara fighten om du ska äta allt på en gång eller du sloss om vilken bit det ska vara. Kanske är något klokt. Eh uh, nu börjar vi mot mot slutet. Gott, vad tar du med ifrån idag, ja, Martin? Vi kan bli lite lite spännande med eh vuxenhet. Jag började tänka på att det är verkligen en glidande skala på många olika sätt vad ja, ja. Är det är att bli vuxen. Kommer en ny dag imorgon också, hur inget som mm. rubba ja, jag, jag säger. Då är vi tillbaka då ska Nej. vi prata Nej. om eh om lite vekarna. Ja. Att det är en ny och lycklig pastor. Jag tänker något som du säger också. Idag tog vi 15 EP och sport och mat. Tack. Ja. Tack, tack. Väst i Kina. Ja, ja, ja. Är det Gud eller King Pickle? Ja, kommunistparti. Teoretiskt måste jag naturligtvis säga chi, men är det egentligen någon som tror på det? Så kan man säga att kommunistpartiet är som en kyrka. Ja, eller kanske mer en sekt. Jag tycker att det har blivit svartsjukt och väldigt kompronerande på sistone. Kinapodden med mig, Lasse Johansson. Och mig, Hanna Sahl. Vad är det på ett? Vad är det på ett? Vad är det på ett? Vad är det på ett? Vad är det på ett? Vad är det på ett? Vad är det på ett? Det är så fan. Dragspelaren och artisten Ebben Berkar har plötsligt gått bort. Han avled på ett olyckligt boende natten mot julafton. Då han hade sedan med sin karriär som artist, låtskrivare och mästare sälja mer än 2 miljoner skivor. Han har haft flera låtar på svensk topp och har syns i en rad TV-produktioner genom åren. Oj. Och han betydde enormt mycket för dragspelsmusiken. Det berättar mm. kollegan Stefan Persson som under hösten planerar en hyllningskonsert föråt tillsammans med Roland Sedermark. Ced min första tanke var nähä. Ja, men nähä. Med sina nordliga det där fynden med Matt. Det är om två gånger i. Nej, är det för mig. Goda. Blir min hygge bra. I goda sektor. Jag har lyssnat. Tänkte på vad var det för egenheter om vi skulle lyfta ja, en egenskap med hans sätt att spela? Jo han då han gjorde. Jag vill väl inte spela med andra bara alla hjälten. Hon kör hon någon spelare. Inte jag då gäre. Han uttryckte helt ett pådrag säger ni. Vad har han bytt för dragskillen? Jag vet inte. Vad har fått planen och jag har planer ju folkvita. Han spelar inte folk eller inte har fått det så politiskt och det här. Det här spelar ju den baul, det måste ich. En dankbarhet för livet. Men hade det ju blivit jorde matt. Och jag tror det är där vi avdapp och fick ångela det då. Där borta. Annor dö. Ja. ja. Spelar Stefan Karlsson sin kollega Roland Sedemark. Åhman i Sedemarks tappning ni hör den sist. Roland Sedermark blev 82 och all reporter var Emma Engström. Kulturskolan har kämpat i många och kan nå andra barn än de som har högutbildade föräldrar. Regeringen vill därför få statusen för kulturskolan bland annat genom särskildningar för lärare i det så kallade kulturskoleklivet. Och nu är de första på väg att vara och Socallas kulturkore lärdelala upp bland annat för LC grundskoleklinat fokuserat att nå de barn man tidigare missat. Vad ja. är ett då höjer k kanske professionens status i Ja, läsa pedagogik, helt pedagogiken tänker. Pedagogiken är ju i springen. Men det och det måste Ja, roligt. Åtta 2 år. Och att använda andra ämnen som bast till musikundervisningen till exempel. Hur skulle man känslor i musik? Så det kan man ju göra för ja, ett djupare lärande. Kulturskoleklivet kommer också att nå de barn som inte vill skolan är. Nyligen får kulturskolan inte få ha ungtid efter en domitid. Och det kan begränsa mig i skolan att skolan är 182 år. Man kan ju tycka att det kan verkar med skolan. Han var intagligen att det hade blivit en fritidsgård. Fritidsgårdar och ungdomar har varit med för kulturskolan. När man har hoppats av bort från Kärnast så finns ingen kulturatom i Angered. Kulturatom är 15-20 år. Nej, ja, ja. Och många har aldrig tidigare lärt sig spela, transa eller dj. Upp, upp, upp, upp. Jaha, jag lägger bara så i böckerna och säger att vi inget är det som före när vi stackar. Ta tid med att ta fritidsledare. Bup, bup, bup, bup, bup. Jaha, då fick vi veta det. Roland Sedermarka Åtmar från sikt som har kommit och tröja. Jag har levt på ett äldreboende. <coughs> Orsaken kan vi icke-yktande. Köhö. <coughs> Och det är världarna som står utanför och och palemon är hos oss bara en på varje sällskap för kommande eh och hon tycker det har funkat med den funktionen och, och att det har minskat. Men att få en det får fram är låt bara mänsken kanske nå sitta för, något. Eh, Förstår alla att, för att vi är ett sällskap. Många som får vända när man är enbart. Du behöver oxilja måste ha utan. Ha Kaffe är det. Ja. Eh. Det har varit i den där det har varit så dåligt skick och man har lönt i ryggen så jag är bakt och så. Inna alla. Ja. Jag tänkte det blir säkert i många år. På på tutet. Frigivet 16 oktober. Vad ditt namn på rejsa? 82 blir han. Simon Magnusson. Hva fikk vi ut av det? Ja, vi lukkade lyst til å beta. Det var lite litt overstyrt, så jeg har litt av stål så klart det er det. Det er Nej han var ungdom så han var bra gammal och, och på slutet där har jag hört. <kling> så han kunde inte göra några nya plattor och så uh, de sista åren. Han var ju uh, gammal, gammal och liten gubbe. Ja, ja. Jag har väl inte speciellt mycket med den gubben men det kan vara nog enstret efter det. Om det var de här riskarna. <skratt> och så är det för bra. Och live också på Twitch och så. Eller spela in trailar skivor. Så det ska fungera. Vad det gör för mig. Nej. Sätt <skratt> den här på min 2. Med audio. Inte vet jag om det var exakt det du gjorde, men jag tog en chansning och det blir ju lite läskigt nästan om det var just det du höll på med där hemma i ditt kök till exempel. Kanske du tänker att jag är synsk på något vis. Det är jag inte alls. Jag var bara ett lucky shot så att säga. Någon gång i livet kastar man ju en äppel så är det ju. Om en liten stund, nyheter från Ekot. Sen tänkte jag att vi skulle um, prata om några hemliga vykort skulle man kunna säga som splitt väldigt mycket kärdje ja, på sistone. Øyke, men den hadde jeg kjøtt. Øyke. Det tar vi litt sånn å spille. Håller jeg hodt hun i fargen? så god. Det ja, så här. Nu har du räckt dig bort. Jag det riktigt. Ja, så nu. Han är borta nu. Oj sats. Men du bara han. Och snart blir det nit. Vad? Ja, ja. Kan det være sjurapporten? Det bare gjør at man har ått. Ålands hav og Sødra bottenhavet. Sydosten flyttet til 15. I kvart avtagende til 7-12. I morgon og eftermiddag, syd eller sydvest, 5-10. Osten er jo stedet. Tidvis regn eller snø med måttlig oglig sikt. Skærvårdshavet, syd- og til 15. I kväll ost 8 <skratt> <Imorgon syd> <skratt> till 13. Imorgon sydöster söder låter cirka 15. Dag att <skratt> avtagande. Kolla. Tidvis snö med dålig sikt. Norra vattenhaken och botten disken. Sydost 7 till 12 med inåt avtagande. Osten riktigt dåligt snö med mått, dålig sikt. Så vidare till vattenståndet i havet nu påstigem i dagen. Kalix hade 25 cm, över nollnivå när jag är år 2000. Rattan 18 cm, Sundsvall 20 cm. Stockholm och Karlskrona 19 cm, Klagsamt 14 cm. Göteborg hade 6 cm, över nollnivå när jag är år 2000. Vänens vattenstånd är 48 cm, över referensytan på skökortet. Som slutliga observationer, 24 nordost, 7 cm kostar. Väven 1, 8 cm. Polgrunden, nordost 11, Naven, ost 4, Vinga, nordost 6, Nidingen, ost 5, Hallandsvälten, syd 4, Arkona, sydväst 7, sydväst 6, Hane, sydväst 5, Sydbövans, norra, ost <skratt descrição> 6, Arskena, sydost 8, Hobulva, Östergårdshåll, sydost 8, Ska-Sand, sydost 1, ost 10, Söderarm, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skjul, skj Jag vill inte stå och gå. Jag har ett skallhjäru. Jag har ett recept på att jag får så här negativa. Privat rapportering imorgon. Det dröjer väl så då. Nu och flyga men för samt jag fortsätter. Jag är rent sjuk med dålig sikt och snabb fart. Kimiflerlo. Ja, det står den Petrinja cirka 5 mil över staden Zagreb. Det rör sig om en jordbävning och terrats dödade i massorna. Det finns inga uppgifter om fler döda i jordskalvet ägde rum vid lunchtid idag med magnituden 6,4 tv-bild. Det syns nicka men vet man hur försvann men blir fast. Inför nyårsafton varnar nu myndigheten för samhällsbyggnad och säkerhet att Sverige på fel sätt MS-köpaket till Indriett Andersson. Jag har ju redan rapporterat om anmälningar till och fem tillverkeri från olika folksamlingar och sammantaget så ökar ande på det här sättet och då ökar också belastningen på den redan hårt ansträngda sjukvården. Jag har inte vid råd mig och sen Personer under 70 år som är i riskgrupp kan förmodligen börja vaccineras mot covid-19 i mars nästa år. Om allt går som det ska med vaccinleveranserna. Det säger statsepidemiolog Anders Tengel. De som nu börjar vaccineras är personer som är på äldre våren. I, I dag vårdas 506 personer vid 19 på Skånska sjukhus 55 av dem på intensiven rapporterar P4 Malmöhus Skånska sjukhus Det här är P1, Sveriges Radio Nu ja, är det in i porten här borta Sveriges Radio Ja Ja Det är P1, ja Ja Idag, plas 2870. Jag hoppas jag att det kommer att vi kan ta bort den så kan vi säga att det här är en studie. Och det kommer förstås till henne för vi har också med oss Anders Tegnell, en av alla våra gäster i dagens program. Den är i december sista tisdag 20 i studion Mattias Rens och Per Werfors Nyberg. Eh varsågodna sköna alla inga folk har som är myndigheten varnar för smittspridning med många nya dödsfall de, och prognostik att om när alla över 70 väntas vara. Det också en direkt är på backen och när väntas bli när nyår. Dessutom reportage från Tyskland om bygget av tunneln mellan Röbbe och Puttgarden. Finland planerar ett återbudet från Syrien de som sitter. I ett kontroversiellt beslut hur ska? Ja, varför så med den bomb och togklubben emot Donald Trumps veto och så är han då filmår 2020 i år som räntar nästa Ja, det du är i mediet så fram till kvart i 6. Det om han betas till då på teater med anledning av covid-19 slutade båda vara trena kvartskjulom kräver inte sidbord. Antalet implementerande framtider har i samt en Eh, och det är drygt hundra patienter som eh, är sen, sen i början av det. Så det är ett typ på sjukvården fortsatt. Ja, det var den allt med Alexander Sondar på Socialstyrelsen hörde vi. Just nu har vi inrapporterat 84 döda med covid-19. Och det är ju en ansträngd situation på många av länets, landets intensivvårdsavdelningar. Annars är påg på Folkhälsomyndigheten. Finns det, Anders Tegnell? Hur ansträngt är lägen för sjukvården? Jaha, nu är det Carl. Det är ju väldigt ansträngt. Det kan vara inte så mycket för att det är övna just nu. Men så att man har det efter en press och det kommer lite tid. Att chans att återhämta. Inte att chans att hantera de vanliga äldresbyggande som också behöver hanteras. För, försöker du prata lite med fånen så vi hörde eh, att du tror jag är nu. Vad, vad är viktigast just nu för att bryta smittspridning? Det viktigaste är att följa alla de informationen vi ägde och kinn som vi har på plats. Det har ju lagts till att knippa sådana under de sista veckorna. Nu är vi i alla rasker så många som vi... För det är ju det här något att inte träffa ny, det är en sån nytt kvinnstid. Anders Signe, det budskapet har ju du ändå på något sätt fört här i snart ett år. Hur fungerar det egentligen? Ja, det har väl fungerat lite upp och ner om det tidigare. Det fungerar ju väldigt bra området. Men... Och vi hade ju också en extremt låtsmisspringar som hand om den de lägsta i Europa, om den de lägsta i världen under en period. Och vi klarade också oss den under hösten. Vi fick en uppgång som kom lite senare än många andra i Europa. Och vi har haft en relativt sett platt kurva jämfört med många av dem som har haft mycket mer drastiska ökninger och drastiska nedgångar. Ni <skratt> ja. vet också att vi svenskar reser mycket mindre, vi konsumerar mycket mindre sen så måste ju meditation vara då att det har haft effekt men just nu behöver vi ha ännu mer perfektion då och då för det måste ju bara ända nog om man vill vara ännu När var med sig i programmet igår hade vi med oss en beteendevetare som pratade om det här med också symbolvärdet och att få fler och fler att följa de rekommendationerna på något sätt att det blir ett socialt tryck du själv har ju blivit ganska känd under den här pandemin. Hur tänker du eventuellt att gå ut och handla till exempel i ett centrum med tanke på din egen roll i det här? Nej, men jag har försökt det så långt som möjligt olika om det. Samtidigt så behöver man ju vara ute i vän. Man måste ju handla mat och annat, så det är inte heller bra. Men jag är ju inte heller bra. Men om folk skulle se dig till exempel i en galleri, vad tror du reaktionen skulle bli? Ja, jag vet inte. Jag tror att de flesta har en förståelse för att det finns eh, situationer och sånt där man, man själv faktiskt måste måla en del saker. Mm, att man idag kan sitta in och ta en kruppssituation, sitt apotek eller något annat. Mm, sig, eh, för idag så har det ju framkommit bilder på statsminister Stefan Löfven. Jag har för julafton som den här bilden har tagen. Eh, Det kan ju finnas något skäl till att man inte gör någonting som är svårt. De som säger att man är bra, att man inte försöker göra dem absolut. Sen, innan vi är så började vi uppfattas och då är det så att man ska göra. Jag tänkte göra det kanske. Om vi går och tyckte att vi gör det. Det kan inte göra att man är uppmärksam själv på att göra det. ...vilka politiska som är först och annars din rånade ju att Stella inte har gjort spridningen. Inte som en avgift påverkning, utan hela tiden kan vi ha en sak. Ja, det är förstås en riktighet, men en viktig risk. Det är en bra ledare under din växel. Så inget av de här gör ensamma i hela paketet. Alltid kanske inte alldeles. Ett patient är ensamma. Jag, <fört> jag frågar jag... dig i dagens plötsam. Får du gå ut? Kan vi räkna med att det här kommer att komma igång? Ja, det kommer att variera lite. Hur det är ju va fortfarande på. Det passar väl man då, och var ute och fotot sånt men utifrån prognosen i hoppar det väl ens så fort finns och pratar det som ordingen om dom som sitter på förråd i som det sjukhuset. De sjuk, det har verkligen inte till att den blir någon sjuk så privat för vård. När vi vårdar patienter på IVA annars så har man som sjuksköterska ungefär en patient. Eh nu har vi minst trea patienter. Vi kan inte och vi hinner inte. Vi sliter ut oss själva men vi hinner liksom inte med den vård som vi egentligen skulle bli att ge de här patienterna. Sjuksköterskor ja. i Julius health primärvårdsjon Jemt Alvstorsund Studio 1. För mycket. Flera stora skidade också har ju visat att tillbaka kan du det stämmer, vi har haft en sia i alla fall. Lung i jul i våra medlemmar. Väldigt mycket barn man har varit väldigt duktiga på att få stånd, familj och så. Vi funderar sig över helgen då vi ser att vi har framförallt i årområdet fyra personer som kommer med lite större sälj. Vi verkligen vill uppmana att man följer de rekommendationer som finns. Att inte umgås med de mer man brukar. Och att man håller avstånd och att man är förkyld och har feber. Vad är skillnaden då om det är unga personer som snarare än lite äldre då som firar jul? Ja, jag tänker kanske inte riktigt kanske utan mera att man kommer man upp med sin närmsta familj så är det i sina stugor och är det hemma med man har fler personer eh och kanske är ung eller äldre så kanske man träffar fler personer än vad man gör eh och kanske tar äta och så. Eh inför eh nio nu då det finns ju flera risker att man så att säga bryter ett ben och tar upp vård eller får covid och tar upp vård vårdsyndru den största oron. Ja men BB är ju vanavid att personer skadar sig i fjällområdena. Vi har många som gör illa sina ben och armar och alla kroppsdelar. Eh så det är ju det är ju en vanlig situation vi har. Det som man kommer till den här säsongen är ju att vi också har en en pandemi med covid och att vi måste kunna skilja på de här personerna när de kommer in på hälsocentralen att man typ få gå till vänster om man har brutit ett ben och är förkyld så vi kan ta provta personen och se om man covid-19 eh eller om man inte har någon symptom och också behöver hjälp med att gipsa ett ben till exempel. Så att det är ju liksom där största skillnaden är förstås det är ett försök med här vårdupploppen. Anna Främner där primärvårdschef region Jämtland Härjedalen. Vi har också hört ifrån Trafikverket som också uppmanar folk att hålla sig borta från vägarna just för att man inte ska skada sig och belasta vården. Någonting annat vi också har det från dagens Pästref handlade om fyrverkerier där myndigheter för samhällsskydd och beredskap uppmanade folk att vara försiktiga när ni, ni måste använda fyrverkeri fyrverkeriexpert på MS. Hur farliga är de här fyrverkerierna nu inför nyårshäljen? eh jag eh jag skulle säga att om de användes på rätt sätt så är de inte särskilt farliga alls. Vad är problemet då? För det är ju ändå många som skadar sig varje år eller flera i alla fall. Ja, problemet är ju mycket att eh folk inte följer instruktionerna och folk är onyckraft eh bland annat eh och jag skulle säga att Jag tycker att för den som lyssnade på presskonferensen förut så tyckte jag att Morgan Olsson sammanfattade den uppmaning vi har att lämna ganska bra i alla fall. Gör det för våra lyssnare också. Mm och det och det det är egentligen så här att om det finns några enkla råd eh, som om fler kunde följa dem och alla skulle följa dem här så skulle vi klara det här mycket bättre. Och det är först och främst att vuxna ikter. Den som ska skjuta fyrverkerier ska inte dricka alkohol. Eh och följ de instruktioner som finns på pjäserna. Eh och följ och håll dem säkerhetsavstånd som finns angivna på pjäserna. Eh om alla följde det här så skulle vi klara det här utan att behöva belasta vården med fyrverkeriolyckor under nyår. Rolf Weinander, chef för krisexpert Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eh, och Tomas Ramberg har vi med oss också nu. Inrikes politisk kommentator på Eko. Idag har vi Öven på förehjulska den här bilden. Eh, Löfven Studio är med för att hämta en tidig folkhälsomyndighet. Jag trängs. Eh, Tog ärligt det där, den här den första bilden. Tack för ett besökstrak. Jag är ute och handlat så ordrande. Om det är personlig underpridning hos hans huvud, den uppmanar hos Alistan. I den svenska har vi, många har vi hört om de här talen, att det är lite lurigare för presenter som också en jordans beria. Och sen bilderna då, och, som han säger att han har råden. Men vi var inne på det lite grann med eh, Anders Tegnell här tidigare. Symbolvärdet av att statsministern och justitieministern ger sig ut i hans sådana här dagar. V vad ser du att det kan få för rikt när de själv är inne på det? eh med det för genom så kan leda varsiktiga sketthet minus vidare. Grundot. Det blir en del av regeringens pandemihanteringen i själven i budskapet. Det, det, han det han säger i blintervjuer då kommer också i juli jag kommer min fru i helgerna och så. Så att därför så på när han jo om det skulle vara inom rekommendationernas gräns. Nånting jag tänkte på också i uttalande om hans presepuer. Det är också något säg för en med kanske inme. Och det är ju det juraliska sättet hedja. Och ska på tiden har jula. Företaget jula och tiden börjat med post då det igen för att de upphörde med post då det för flera år sedan. Man var tvungen att besöka svarehusman. När jag kom in i porten här så har det kommit några paket där till grannen under. Eh utan för dunn som har försvunnit jävla jula postorder fast det så skulle handla om någonting helt annat för efter flera års förseningar så inleds till slut bygget av ett av Europas största infrastrukturprojekt. Det handlar om Fermanbältförbindelsen, det vill säga tunneln mellan danska Rø och tyskt Puttgarden. Det sista hindret för det här bygget avvägdes i början av november när en domstol i Leipzig ...avskrev de överdaganden som kommit in bland annat från miljöorganisationer. ...tväcker entusiasm i både Sverige och Danmark- ...men har mottagits något kyligare i Tyskland. Våra respondenter David Rasmusson och Caroline Salsinger- ...har besökt båda sidor av Färman Bält. Märande i röv. Det är lätt att åka. Jag har fortsatt det. Det är vad det är det som gör, men du... ...ser som fågel på... ...för att det finns så mycket <trycklig> att se på... Helt, och de, och, och allt, allt helt rätt, helt rätt. Allt kan man ja. fotografera med en vanlig kamer. Från PR hans av det. <kör> jag förstår musik. Och jag tror han var musik. Uh, och uh, inte om hon och så. Covid-19 var byggbesvärd. Uh, han kunde in musik och så. Och, och så. Uh, han är borta och så. Han har mycket. Han var främtländ faktiskt från början. Dans, bad, orkest, uh, 70-tal. Sen blev han artist, Mike. Och det var kanske någon enstart då. Och där så kommer det säkert upp äh, vänster. Men äh, att spela äh, inte någon äh, ja, sång. Och han jam både den Cedermark som lekte på var mycket känd. Cedermark gammal. Och äh, han avlid boen. i boende. Trotsvisigt tror jag. Han var ju bo stor satt äh, år. Men han kunde vet han, alltså i äh, kontlaget och, och få spel mycket äh, väl så eh äh, namns lider dum heller han har det ju fel på det. så det var jag åt skick och så. Inte någon ungdom igen. Men enklast liknande så vet jag ingen känn. Eh som Youtube och så och då har framgått att Swedbank Swedbank i bankkonto. Jag hörmer att Frihetland äh, tror jag. Det är vis kanal på Youtube också om man och lite prenumeranter eller så så får man ju äh, hur mycket äh, alls, så applås faktiskt. Ska. Ja. Kan man köra lättare och så kommer det att vända för... in på Twitter också nu i mars här. Nu har det ordet slunt, det är för det års afton. Uh, ja, det är bortkänd och resta på hand. På hand, se till märken. Det är uppgift, ska vi till. Vi går till pilar, det är en engelsk lik på lik, så var det bilar och så. och det är långsittande här så att det händer inte mycket direkt. Ulsansblogg.wordpress.com uh, tar upp eh uh, som också för mig en blogg där på svajkanalen.wordpress.com så det deras tillbundet och så. Oregelbundet ibland får jag så jag delar ju länkar och så lägga ganska enkelt det från via sftp och så. Men äh, Sverigekanal det blir svårt att stoppa för att vi har ju radet tillstånd och så. Vi använder ju gratis servrar så att det går inte att stoppa äh, faktiskt så så. Äh. Vi behöver nog stoppa den sidan en gång som heter Dalaradion så att äh, där fick jag starta upp en helt ny sida som heter Dalakanalen istället och så. Och den har fått vara i fred men det är klart att det blir lite bl besviken där faktiskt blockerade av webbplats från någon som hade eh om man säger keltisk och så. Eh så har jag ialla också fått tagit från eh, Youtube och så. Eh inte allt den eh, det har varit kanske eh Ian Stuart och Norman Rush men en del material är kvar men en del har tagits bort så att eh, det är det är Google som äger det och de är mäktiga och så. Man ska inte vara beroende på Facebook och så. Allt faktiskt. Man måste få röra fri faktiskt och så tycker jag. Man måste ha sina egna serverar och så så att man har kontroll på allt. Ja inte ens motivera en kringfart runt en tätort i Kolarfakt och menar att inte heller den dryga halvtimmen de resande sparar jämfört med färjerar jättebygget för tyskdel inne en investering på 35 miljarder kronor i form av upprustning av vägnät de 74 75... som själva tunneln beräknas kosta betalas av Danmark som tänker sig plocka tillbaka utgiften i form av en vägtull. 700 kronor för utspåst. Det kostar för en bil med passagerare att åka genom tunneln enkelväg. Nära vänten röd beharmnes speglas sig. Nej nu ska vi inte på att det ska önskas alls här för det var tystan nu. Jag vill göra nu här rapporten som har kommet idag att vi har en god led på våra färgbåtar. Nu håller häst under den här andra vågen som har kommit och vi har god tillgänglighet till doktor fast som kan ringa nästan liknande tid som hälsopdgningarna. Varför tror du att det blir så här då att så pass många patienter med covid-19 på äldre boenden inte blir undersökta av en läkare den sista månaden i livet? Anledningen alltså har jag lite svårt att svara på just nu, men så fort vad det är från IVO så därför så har ju vi redan gjort förbättringar för att ha en bättre kontinuitet och en bättre tillgänglighet för de som bor på så här boenden. Du nämnde ju Ivo och Ivo har ju tidigare i höst kritiserat bland annat regionen i Gävleborg men regionen överlag i landet för att man inte har gjort tillräckligt just vad det gäller den här vården för covid-patienter inom särskilda boenden för äldre. Hur ser du på ert ansvar som region kring det här? Vårat ansvar är stort till att göra det bättre och jag tycker vi har gjort väldigt många saker säkra våra vårdborna för att göra det nu bättre och primärvården har gjort ett fantastiskt jobb här under hösten för att vara mer tillgänglig till färborna och ha en bra kontinuitet. Susanna Björklund tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i region Jävelborg reporter Sigge Sander. 314 personer i Jävelborg har avlidit i covid-19 och det är 19 fler sedan innan julhelgen. 14392 har bekräftats smittade det visar dagens uppdatering från Folkhälsomyndigheten. Jävle företaget Health Textiles har tagit fram vårdkläder som är både antibakteriella och skyddar mot virus och företaget har nu prisats av en engelsk vårdtidning för det. Tillståndsansökningarna för att sprida film eller bilder från drönare har ökat kraftigt i år jämfört med förra året enligt Lantmäteriet i Gävle som hanterar tillståndsgivningen. I år har runt 15 000 till 10 000 rätt. Ingen fyrverkerishow i Jävla det här år och nyårst. Förra året körde fyrverkeriexperten Eje Berglund i egen regi sedan samarbetet med kommunen avslutats. Men på grund av restriktioner kring coronapandemin så blir det ingen show i år. Nej, man uppskattar ju till att vi drog ut ungefär 20.000 människor förra året. Och eh vi vågar helt enkelt inte. Det är inte försvarbart idag att göra det. Vi får hålla inne på grejerna kanske vi kan göra det nästa år istället. Men in, in, ingen hemlig streamad fyrverkeri från en hemlig plats någonstans. 4 <laughs> juli i USA gjorde ju någonting sånt. Man sköt fyrverkeri från hemliga ställen därför att man ville inte ha folksamlingar, men det skulle synas långt ifrån i alla fall. Men nej, jag vet inte att man gör så någonstans i Sverige. Men det finns vad sa du tre städer sa du till mig här när jag kom in så som ändå kommer att göra ett fyrverkeri. Ja, vad jag vet så har vi en kollega i Göteborg som kommer att skjuta i tre städer, men det är ju betydligt mindre än vad vi brukar göra och vi har inga statsfyrverkerianställ i år. Fyra varkeri experten i Berglund intervjuades av Larry Forsberg. Och blir det några fyrverkerier i vädret i år tror? <laughs> ja, det det får, får vi se. Mak skriver genom val sen det här landet blev självständigt från Frankrike 1960 60 eh och för att den sittande presidenten har då suttit två mandatperioder och får inte sitta längre eh och det är väl vi får se vem det är som vinner där många pekar på en Mohamed Bazoum som är efterträdare att han kanske vinner valet men även här så är det imponerande att man genomför ett val det här är ett av världens absolut fattigaste länder men det hotas dessutom av en rad olika islamiska mistiska organisationer från Boko Haram ner emot gränsen till Nigeria i sydväst till al-Qaida och IS-grupperingar i övriga landet framför allt då i gränsområdena mot Mali och Burkina Faso. Det verkar svårt att jämföra val med, med tanke på det du säger här. Hur viktigt är det då ändå att man lyckades genomföra ett val för för dem, den demokratiska utvecklingen? Ne men det här är viktigt att skapa en slags regelbundenhet och att man får de här strukturerna på plats att kunna genomföra val som vi tar som självklart. Det är inte självklart i många afrikanska länder. Eh och i delar av Afrika så blir det här svårare och det finns en tillbakagång. Jag var till exempel nyligen i Tanzania där jag inte blev ackrediterad så fick tillståndet att där som journalist och bevaka det här valet för CIS ing fanns inga andra utländska journalister som heller blev ackrediterade. Och det vill nu ser lite till exempel inför valet i Uganda i början på detta år. Det är samma sak. Eh vad det verkar som så kommer inga utländska journalister till till ortplats bevaka det valet tax och det är extra känsligt där eftersom vi har eh Bobbi Wine som är artist, musiker och politiker som egentligen heter Robert Kyagulanyi. Han utmanade då Joveri Museveni som har suttit vid makten sedan 1986. Och den här Bobbi Wine har ett stort stöd från för allt då bland unga ugander, så det här är ett känsligt läge. Eh och där bland annat då är folk nära Bobbi Wine bland annat en livvakt dödade en sockenjournalist som har jobbat nära honom, honom skottskadades här om dagen i i Uganda. Eh men där är det svårt för oss då utomstående utländska journalister att bevaka det här på plats från till där. Det är inte journalister att acreditera. Ja, Mats Rådberg också död och samtidigt och, och nu det är det då lanserar man och och också vårdas över. Ja men det gör det svårare och det försvagar ju då insynen i det här och det finns också handlat äh, en del som gör omväckande som jag har sett i flera tillfällen mm. det är att man stänger ner sociala medier kring val som då är extra känsliga. Det är P1 från Stockholm som vi kyrlöst att gå här så kanske är förstås i media under väldigt lång tid ja. i Uganda som man också gjort periodvis jo. och det här kan få oönskade effekter i Kongo till exempel så ledde det ju till då till slut att fantastiskt det hade alltså, alltså eh äh, för i det stycket låter beron av Sedermarkens spel just där med anspans låtar är ju skå fantastiskt klingningen i studion är så sofistikerad och så syra stycket av massor av musik äh, i Tanzania otroligt och Uganda och Kongo till exempel. Men även där reagerar myndigheterna ganska proaktivt och försöker stänga ner och begränsa så mycket som möjligt. Finns det några kopplingar mellan hur de här valen genomförs och den pågående pandemin? Ja, delvis. Alltså vi ska ju det ska ju sägas att det ändå har genomförts ett ganska stort antal val trots pandemin. <hör> Elfenbenskusten i Västafrika till exempel höll ju ett ganska omstritt val tidigare under hösten. Men eh pandemin covid kan ju användas då för att skjuta upp eller begränsa val. Återigen så har vi exemplet i Uganda. Det därför bjöd man då nyligen att eh politiker och oppositionspartier skulle då hålla för hålla valkampanjer i större städer med anledning då till officiella förklaringen är att man ska hålla ner pandemin covid eh medans oppositionen menar att det här är ett svepskäl eh så för att göra det svårare för oppositionen att mobilisera väljare eh och i slutändan hålla för ja val. Ett annat bra exempel är Etiopien där en av flera bidragande orsaker till den här militära konfrontationen med regionen Tigray som vi har ja bevakat under hösten. Det var att man där i Etiopien som helhet beslutat att skjuta upp presidentvalet som man skulle ha hållit i år till nästa år med anledning av covid-19. Eh i men Tigray till exempel som var i på konfidensskurs med regeringen i Addis Abeba de beslutat att hålla ett val ändå som då ändå var en katalysator till den här militära konfrontationen och många inom oppositionen menar ju då på att premiärminister Abiy Ahmed han det här i ett sätt för att håna om att hålla sig kvar vid makten att skjuta upp valet hela tiden med hänvisning till till pandemin. Många viktiga händelser tack så mycket Rickard Myrenberg för att du håller oss uppdaterad om allting i Afrika. Nu tillbaka till Sverige och till skidvärlden för i kombination med den varma vintern och pandemin då så har det blivit svårt för många av de mindre skidanläggningarna i Mellansverige. Tidigare i höst så såg det ut som att det skulle kunna bli nästan fullbokat över jul och nyår men i takt vid den ökade smittspridningen så har många mindre anläggningar tappat så mycket som hälften av sina bokningar. Men då de anläggningarna är Kungsberget i Gästrikland där våran reporter Jenny Roskvist är just nu. Hur ser utav det ut där i backen Jenny? Mm, det är ganska gles med folk. Nu börjar det bli lite sent på eftermiddagen också, men det är ganska gles, det är inte några lyftkör, det var ju inte heller tidigare på på dagen. Eh, själva backarna är ganska mjukalt och sladdiga. Det är här nu, det är ju så att plusgrader och grott och, och solkigt, men det är ju i alla fall vitt i backarna akkomsnär. Eh um, och här i Kungspyls har vi varit så att beläggningen har varit så 30 efter att nästan hälften av de som hade bokat val då bokat om eller bokat av och så här har det sett ut på flera håll då. Eh uh, bäst var Brånes och i Värmland och Sefsön i Dalarna klara sig, mycket tack vare stamgäster. Eh uh, men verkligen Sefsön eller Romme i Dalarna hade snö faktiskt över jul, men där man kommer igång lite grann nu efter jul. Så det är också en anledning till att man har om och avbokat och så där, men när man förlorar på jul här i Norrland hoppas jag att det kommer igång med över ja mellandagarna och nyår. Och en av dem som har kommit som är här nu det är Helena Seizer från Stockholm. Hej. Hej, hej. Varför har du valt att komma? Vi valde eller vi blev rekommenderade faktiskt att komma hit i och med att det är väldigt barnvänligt och vi har så små barn och det var lagom nära från Stockholm. Så att det, det föll på det. Jag tänker för att det är många som har avlön bokat just med tanke på pandemin och mm. Vi var ju, vi gick i tankarna ganska länge innan vi bokade och vi såg över alternativ på Knapook i sista sekund men i motsats till vi har en egen lägenhet så kände vi att så länge vi håller avstånd och följer rekommendationerna så valde vi att åka ändå. Hur tycker du det har funkat då? Det har funkat bra. Det är klart att man får ju man får ju ta eget ansvar. Se till att det blir avstånd och undvika kanske vissa tider va men det har funkat bra. Jag tycker alla visar hänsyn också faktiskt. Man pratade ju tidigare här i i veckan och och i studiet har jag också förut på tidigare idag att just om att att det med att var att vara försiktig typ.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 rock music. Now playing John the Martyr, with Smoopy released in 2019. Välkommen till Fryk Sände Pastorats närradio. Idag har vi ett specialprogram med Ulf Lundell. Mm. Och det är jag, Jonas och det är Johan som sänder. Ja, och, och temat är Ulf Lundell och längtan. Just det. Så vi har tagit fram sånger som tangerar detta med längtan. Ja, det är ett väldigt stort begrepp. Mm, det är det. Ja. Mm, men han har en så stor produktion så det var inte svårt att hitta. Nej, absolut inte. <laughs> vi börjar med Släpp mig fri. Du kan mm. resa så länge och så långt. Hand i hand med en løn Tis du ikke kjener noen ting lenger Tis din sjel faller i søn Men så lenge du lever Slår ditt hjerte sine Och fast du blundar og forneker Kommer det en dag Da du står naken i ljuset Hand i hand med din du vil slæppa greppet Men det sitter som en kramp Från time slap my face Så dager som kom mitt og god som hastigt har dragit förbi Alla dessa dager och glädje och sorg tills tänkte jag att det var mitt liv banana min tid varje dag en goda joya mig mitt liv bad försvanna la orden bad försvanna min tid varje dag en goda joya mig mitt liv Jo ja, vi här på radion vi är faktiskt inte på jobbet någon av oss just nu utan vi håller oss hemma. Men strax före jul här så gjorde Roger ett intressant inslag här om vad man kan göra på tåget. 10-12 heter programmet. Jag heter Roger Andersson och när man åker tåg Nu är det ju lite så, sist och där med att åka tåg nu för tiden. Man ska ju vara så försiktig och sådär nu när det är som det är. Men när man då åker tåg så kan man ju liksom känna ibland när man sitter där att tiden kanske går lite långsamt. Och man fördriver det kanske med att spela spel eller man lyssnar på musik, Spotify. Men en del, de skriver faktiskt böcker under tiden. Och speciellt då Frida Mellström. Hej och välkommen hit. Tack så jättemycket. Du måste du berätta Frida. För det första ska vi säga att boken som kommer ut här nu heter Sedan kommer orden heter boken. Ja, ja men. Hur kommer man på idén att skriva en bok under färden mellan Allingsås och Falköping. Jag tycker det är helt underbart. Ja. Jag tycker det är helt underbart. Åh tack. Ja, det har väl flera orsaker egentligen. Tidsbrist är väl en av dem, skulle jag tro. Eh, mm. jag pendlar alltså dagligen mellan Allingsås och Falköping för att jobba på läsarcenter. Eh, och samtidigt i Allingsås så har jag ju familj. Så den här tiden som man har den är ju extremt viktigt att ta vara på. Mm. Och sen är det också det att jag blir otroligt rastlös av att bara sitta och scrolla med mobilen. Jag är en person som behöver göra saker och ting. Mm. Eh och så att jag vet att om jag hade pendlat, den här det är ju ungefär 35 minuter dit och 35 minuter hem utan att känna att jag faktiskt gjorde någonting med den tiden så skulle jag det skulle vara otroligt frustrerande. Ja. Ja. Men jag jag jag kan känna så här att nu är vi ju alla olika som turer. Men men när man att man då får inspiration av mm. att man inte blir distraherad rättare sagt ska jag säga när man sitter på tåget. Nu det känner inte du så där eller? Nej, jag är jag är bra på att fokusera. Mm. Ja. Jag har jag har ju jag satsar ju alltid på tvistavdelning så det är klart att om jag inte lyckas typ en plats där så så kan det ju vara lite stökigare men jag har ju ändå jag har mina lurar jag har alltid soundtrack när jag skriver. Jag har alltid musik som är kopplat till skrivandet och det hjälper mig att snabbt komma in i stämningen och att liksom skapa ett eget rum i musiken som jag har i mina lurar. Det blir ju en ja men det blir som en avskärmning i sig. Mm. Eh, men mycket handlar också om att att ha skapat den här rutinen att nu sitter jag här, nu har jag packat upp min kaffekopp och min smörgås och min dator, nu börjar det. Ja. Mm. Ja. Och då är ju givetvis fridan frågan, vad är det musik du har på i lurarna samtidigt? Det kan vara väldigt olika musik. Musiken väljer jag beroende på vilket stämning som som trevligt då i i i processen är helt enkelt. Så det har varit allt ifrån men musik ifrån tv-serien Top Boy som till exempel som ju är väldigt din serie med mycket hiphop musik. Mm. Det kan vara elektronika som Nils fram till exempel som är mer så flytande bara melodiskt ingen text. Eh det kan vara Lana Del Rey musik. Det är väldigt väldigt olika. Ett tag skrev jag till till den här Barbie girl det var väldigt många år sen och det var jättejättejobbigt men det var det enda som satt för mig i mig den stämning då men goscelov det är många år sen nu och jag hoppas att den inte kommer att kvala in mig igen så att ja. har du sån här har du sån här, sån här um, tråna efter den här låten kanske nu oh, har gått på repeat låt sina låt sina jag spelar det att oh, ja. <laughs> Sådant kör du inte på någon lista med när du skriver Nej, något sånt där. Nej, den den motar jag. Därmot är Oleg Grind kan jag mm. säga absolut. Ja. <laughs> ja. Nej men visst visst är det häftigt när och jag hur var du säga det här med att man finner inspiration i mm. musik. Eh visst mm. gör man det? det. Det det så är det ju. Eh men det är inte så att du behöver ha eh instrumentalmusik för eller alltså sången stör inte själva processen, skrivandeprocessen, processen. Ja, om jag har lyssnat på den för många gånger så att texten har börjat framträda eh så behöver jag byta ut den. Så mm. är det. Mm. Eh men men i, i det första skedet så så brukar jag bara kunna plocka ja men stämningen kanske kanske stämningen i rösten. Det är någonting så för medla som som startar igång någonting för mig. Eh men som sagt musik är jätteviktigt för mig. Jag har spellistor i min telefon som jag använder mig av just för att eh snabbt kunna skapa det här rummet. Eh vad tjänar är egentligen? Ja. Mm. Nu har vi pratat mycket om musik. Ja? Har vi gjort det i dan, men boken i sig då eh som jag är tänker att du är väldigt stolt över såklart eh ja. så i och med att det är som ett skötebarn som man liksom tuff, tuff, så här. Ehm Oh ja. Ja. <här> är det med, med med lite skräckblandad förtjusning som du ger ut den boken då eller? Jo, visst är det det. Jag har ju en bakgrund av att skriva teatermanus egentligen och det är ju en mycket mer ja men det är en kollektiv process på ett helt annat sätt där det är så många andra som är inblandade i slutresultatet man liksom fördelar graserna där eh men och jag har ju arbetat med den här boken i åtta års tid. Eh så att när den väl kom ut på av ja, fripress förlag som det heter så ja det är skräckgrant att förtydliga. Jag är jag är ju otroligt glad naturligtvis över att att bli utgiven överhuvudtaget för det är ju ingen självklarhet att att man lycka sitta någon som som faktiskt tror på ens projekt. Eh men men också det här att nu är ju allt det här sköra som har bara bara varit mitt och där jag har kunnat välja vilka personer som ska få titta in i den i den världen är ju plötsligt för alla att tycka och tänka om. Eh så att absolut det är lite, det är det är lite läskigt. Eh man får men man får komma ihåg att eh, har personer omkring sig som man kan känna sig trygg i, förstår och tycker om det det man gör och inte minst mig oavsett vad jag presterar. Mm. Eh och eh, att alla tycker inte om allt, så är inte livet. Men visst det är lite läskigt det är. Det. Ja. Ha, har man någon som kontur, vad heter det? Korrekturläsare heter det va? Eh eller gör du sånt själv, den här grejen? Eh ja det har ju varit flera olika delar. Alltså under den tiden som jag har skrivit så har jag ju eh på eget bevåg så har jag anlitat en lektör. Jag kan ta någon vanligheter för ni så himla bra. Erik Grundström heter han. Eh som har eh, eh ja de de har liksom har betalat för en tjänst den för att han ska kunna granska texten och stötta mig framåt. Jag har också haft en av mina bästa vänner eh Sofia som är oerhört skicklig också skribent som har funnits som bollplank eh men sen det krutna det blev antaget just av förlaget så har ju de också sin process med att korrekturläsa och se att det håller i sättning och såna saker så från det att jag fick besked om att de hade antagit boken så hade ju tagit ganska många månader med skick fram och tillbaks det har fått gå igenom texten eh för att se att att det inte finns missar och och såna saker och utveckla och så. Så att visst. På mm. det sättet är det sämen inte ensam och det är gött. Det det är klart, uh, man har backup så att säga där. Uh, ja, typ. Det, mm. det har man. Vad handlar boken om då? Lite du ska ju inte avslöja för mycket givetvis för i den. Ja, nej. Lite en kort så där. Jo. Boken eh, boken handlar om en kvinna som heter Lenor denor hon får ett barn tillsammans med sin man och redan under graviditeten så så växte en väldigt stark oro kring henne och jag tror att det är kanske en oro som ja men som som som kan kännas igen i hjärtat just det här att man man bär ett liv i sin kropp eh som som sen ska komma ut i den här riktiga världen eh där och, och att när barnet väl kommer ut så blir de här eh saker till så kanske tidig, den inte kändes så ofulla blir plötsligt väldigt påtagliga när man har ett så skört litet liv i sina armar eh och eh, <coughs> ursäkta. Man eh, man förstår att det det skrivs inte rakt ut men man ser att det finns ju en en en, en lättare förlustningsdepression i henne eh men detta är inte sagt att att petitionen är lätta men den är den är inte jättestark och jätteuttalat men det finns en en väl stark oro i henne. Mm. Eh och i det här så blir hennes man Hannes den som står för att allting kommer att bli bra. Det blir ett mantra i deras relation. Men för att såna säkerhetssystemen ska ska finnas till för likgiltiga ja men du vet man sätter upp trappgrind och man men beskydd och det är hjälm ja. och det är försäkringar mm. hela allt uppe så så börjar han testa om de verkligen håller för det här ja. som ett sätt att försäkra Lenor om att allt är bra på det här. Man kan prova det här, man kan testa det här. Eh men detta går överstyr. Okej. Okay. Så bordet vänds kan man säga. Eh mm. och eh, i i början av boken så det är ingen spoiler men i början av boken så så dör faktiskt Hannes. Oj. Och eh ja. Och då har det gått 15 år sen sonen föddes Axel. Ja. Ah. Eh och där står då Lenor ensam kvar tillsammans med Axel i den här situationen som har skapats och i också detta att hon själv har har liksom att det är modersroll och lämnat över den ansvaret för kommunikationen, ansvaret för relationen för orden i familjen har hon lämnat till Anders mm. för att han är ju den som säger att allt kommer att bli bra, det kommer att ordna sig, det är han som som är bron också mellan Lenor och sonen. Okay. Så att jag skulle säga att det handlar inte om ett dödsfall ändra den sorgliga process egentligen utan det handlar om familjerelationer. Fast familjerelationen ah. och hur den når att växa bigga upp och hitta sitt eget språk, sin egen relation till Axel med den här bakgrunden som som familjen har. Oj. <laughs> du du målar upp en sån bild så att jag tror att alla som lyssnar på detta nu känner att ja men det där låter ju hur spännande som helst. Du är bra på att förklara och berätta detta. <coughs> ehm och eh, när släpptes den? Eh har den släppts eller eh, är den på gång? Aj men den släpptes nu 21 november. Ja. Och eh, finns på både Bokus och Adlibris och på fripress egensida på webbshoppen där. Mm. Ja. Då fredag. Mm. Det jag säger vi på radion här och jag säger lycka till tack så jättemycket. Det var roligt att prata med. Hoppas att vi får se några, några fler böcker av dig så att säga. Det, det blir väl fler resor mellan Falcköping och Allingsås tänker jag så att det kanske blir det blir plus. det definitivt. Jag skriver redan på den andra. Ah vad kul. Tyvärr stugan fortsätter. Ja. Trevligt, trevligt. Så att om ni då råkar se Frida när hon sitter böjd över sin dator så att stör inte då utan låt den här processen ha sin gång. Det var jättekul att få prata med dig Frida Och eh, ha det jättegott nu och sen Hörs vi säkert av framåt här Ja det hoppas jag Ha det så fint du med och tack för att jag fick vara med Är du kanske trött Av din vandring I en värld fylla vår jord männen skall allt förändras jesus kan komma i o vilken mån rons så klar när vår jord förvällats av när den Det skal bli fri på vår jord I tusen åren går Det skal bli fri på vår jord I tusen åren går Ingen ør, inga sorger, ej tå på vår hjul en god Åh, et lite barn då skal leda bjørn og lejon i val og fargj og sida vid sida då skulle ha bett Det er med råda skall For Herrens kunskap Upplyser med sitt ljus Det skal bli fri på vår jord I tusen år Det skal bli fri på vår en år en dag Ingen mød Ingen sørger En i tårar man sød Det skal bli fri på vår jord Det skal bli fri på vår jord Det skal bli fri på våjou henko Ilskia blir fri på vår jord med Dan Jakob Petersson. Ja det är väl något skönt att tänka fram emot att vi kanske får det bättre i från dessa pandemier och krig och elände och överfall och så vidare som är ute. Här i radion kommer vi i varje fall att bjuda på lite blandat framöver. I kväll så är det ju dags för Studio Botvid och bjuda på en samling ifrån kapellet i Jätten. Med Magnus Karlsson, präst i Stenstorp och i Floby och numera utanför Skövde. Intressant att höra honom berätta om sin väg och sitt liv. Och när han flyttade till Dala prästgård med alla rummerna där. Det är ju repris på det imorgon och... Imorgon kan ni också lyssna till en repris av när Torbjörn Lans och sonen sjöng in julen på Mössöbergsgården här före jul. Och sen på torsdag så möter ni ju då kommunalrådet Adam Johansson som vill önska alla ett gott nytt år men också funderar kring vad som har hänt och vad som sker kommer att hända. Vi här på radion sitter hemma och ser till att hålla oss borta ifrån mycket som händer, men på grann tänker vi fortsätta och göra här. Så håll till god då nu här när Mats Strandberg och Lasse Kink funderar kring det här med sport i sportkrönikan lite grann. Sportkurrikan den här veckan kommer ju handla om ja ishockey och och skidor förstås. Här är Mats Strandberg. Olle Fikenk och vi börjar med JVM ishockey som ju är populärt så här år. Jag verkligen Bror mycket på TV förstås och årstiden att jul och nyår folk traktar sugtar efter efter sport och Junior B med på kvällstiden väldigt populär historia. Det går i Edmonton i Kanada och i grupp B spelar Sverige, Tjeckien, Ryssland, USA, Österrike, 4 av 5 drag och vidare till kvartsfinal för övrigt 26e i 12:e omandon Sverige, Tjeckien. Lasse, vad ska vad för, för hur ska förhoppningarna se ut inför detta GB? Ja, alltså Sverige kommer ju att gå bland de fyra bästa till eh, kvartsfinal. Det är ju så äckligt för att Österrike är ju slagpåsen i det här gänget och de kommer att bli sist. Om vi så Tjeckien så kan vi bli trea för jag tror att att det är för svårt att besegra Ryssland och USA. De har ju så här jag har hävd haft väldiga framgångar i just grundspelet. Vi har många många många, många raka segrar och sen när det har gått sämre när vi har kommit till eh, kvartsfinal eller framförallt till final. För Sverige bara till final 13 gånger match match och bara vunnit två. Ja, inte märkligt. Vi vann 1981 och 2012 tog Sverige guld i VM och med tanke på Sveriges som producent av juniorspelare i ishockey så är det ett magert facit bara två segrar tycker jag. Ja, och att jag förlorat är eh, 11 final är eh, 11 jag 11 final det tycker jag är ganska märkligt. Kanada är ju värst, de är ju regerande mästare. De har 18 gånger vunnit. Ryssland eller Sovjet har vunnit 13 och Finland fem och USA fyra gånger. Och Sverige bara två som du sa. Vi borde var bättre än Finland tycker jag för vi producerar ju större mängd dock spetskompetensen i Finland är jättestark över tid men Sverige producerar ju fler spelare än Finland sett till färg i stor i folkmängd naturligtvis. Men kan vi hoppas på någonting bättre än silver den här gången Lasse? Nej, jag jag tror vi ska vara väldigt glada om Sverige går till final. Jag tror att vi kan redan åka ut i en kvartsfinal för som sagt blev vi trea i gruppen får vi möta tvåan ifrån den andra och det är inte lätt riktade nu blir det i sårt att säga blir vi fyra vilket inte alls är om när vi kan förlora mot Tjeckien, USA, och Ryssland och möter vi förmodligen Kanada och det är det är så ord som är ja, allra störst. Det var jätte, jätte jättetrist och svårt naturligtvis. Eh svenska spelare i i laget vi har ju en jättekärna i Filip Proberg Lefthio som är back som var i mer tidigare laser. Ja, det är tredje junior VM med att han spelar och det är inte många som har gjort. Det finns några andra tidigare men det är inte många det kan jag säga. Vi har två Alexander Hoveltip från Hudgorn. Vi har Lukas Raymond från Frölunda. Men klassen på laget Lasse, hur bedömer du det? Vi har bra backar och riktigt ishockey man bygger grunden därifrån för chanser får man alltid. Men som jag sa tidigare, jag tror att Sverige som bäst går till en semifinal. Mm det som lever får se sånt här. Och det börjar alltså på annan dag klockan 20:00 då så här inne i Tjeckien. Men det vi svegår vidare i våna i handlingarna då. Amnar vi på skidskytterna som ju tävlar så bra och Stina Nilsson ni är på gång hon också kanske. Går uttaget i i Bukuppen alltså steget under världscuppen enligt första internationella tävling sen hon gick över från skid till skidskytte. Det går i tyska Arber den 14 januari då Stina IE så får känna färg. Efter fyra nationella tävlingar så har Stina inte rosat marknaden. Två i Idre och två i Östersund. Dåliga placeringar utom i den sista i Östersund där de blev trea och gav henne platsen då i i i, i, i, i UK-cupen som alltså går nu i början på eller i, i januari. Eh då var hon trea i sprinten i Östersund. Eh tror du Stina kommer att rosa marknaden alltså? Nej nej vi ska absolut inte ha några förhoppningar. Eh det går ju inte att bytas bort så enkelt, det tror jag inte. Klart att hon kan lyckas i någon tävling och det kommer hon att göra. Men anledningen till att det är så svårt att hon ska alltså åka skidor och sända upp till det där geväret och ställa sig och skjuta det är väldigt, väldigt svårt att komma ifrån hög puls koncentrera sig, varva ner och skjuta. Därför kommer hon att vara ojämnt precis som hon har varit i skytten. Ingen klagar ju på hennes skidåkning. Det är ju ingen som gör det. Men förhoppningar, Lasse, i skidskjutet kom ju naturligtvis i i i i Ober i Oberhof eh världscupen 8 januari eh ja, med flyttade. De sätter våra stora fräsare igång för efter två tävlingar i Finland och Österrike då så ligger ju Hanna Öberg tvåa och tillsammans med lilla systern som Elvira som är fyra i den sammanlagda räkningen. Det är ju norskan Marte Olsbu Røisland som leder och ni 37 poäng före Hanna Öberg. Och trea i tiden är Eshov och ytterligare 32 poäng bakom. Och Elvira Öberg är alltså fyra. Med, hon har 81 poäng att ta in på Röjseland och det är ju svårt för att vinna världskuppen. Men Elvira är ju en coming tjej verkligen som snart kanske är bättre än Hanna. Härsidan, Sebastian Samuelsson, är ju med i toppen. Han är trea i sammandraget. Där är det dubbelnorsk. Johannes Tignesbö leder 55 poäng. Det är sin landsman Sturla Holm Leigrejd. Och Samuelsson är 84 poäng bakom Tignesbö. Och Martin Ponsi höll ju på att vinna en tävling häromdagen i söndags var det. Han var bara 1,3 sekunder efter tysken Arno Pfeifer så vi har vi två svenska killar också som kan eh åka eh, skidskytte verkligen. Det tog det skimats, det börjar ju på Nygårdsbron och håller på till 10:00 den 10 januari. Börjar i Sverige, slutar i Italien, men det blir ingen Charlotte Kalla. Nej, för nu är ju Vida Karlsson och Ebba Andersson givetvis. De var över 2 minuter justerså bättre än Kalla i ett testlopp. Kalla som haft corona sjukan eh måste Bila nu få inte åka världscuppen i alpintoridski. Eh jag kallas karriär i fara tror du rent utav. Ja risken finns ju alltså det man vet ju inte riktigt hur den här corona har slagit på hennes lungor och allmänntillstånd och hon har haft hjärtfel dessutom förra åren. Så det är ju ingen bra om hon får sluta på grund av det här. Det går verkligen inte hoppas. Nej det blir det blir tufft. Kalla hade ju en dålig säsong i fjol också vilket visade att hon kanske har passerat kulmen som åkare och nu är ju en bit över 30 år som alla vet. Eh vi har också Alpint Lasse. Ja, där Christoffer Jakobsen ju har åkt bra. Ge ett av två åk i slalom på sistone. Han han bastade tiden i andra åket både i Alta Badia och Madonna di Campiglio. Men han är för försiktig i förstååker då och jag kan förstå när han har åkt ut många gånger och han vill väl så gärna ta sig igenom förstååker för att få åka andra men hamnar man 29a och 26a och allt vad han har kommit på så hjälper det inte att man är snabbast av andra för då blir man 12a och 10a som man har blivit runt två senaste tävlingarna han då har han alltså åkt snabbast av alla i andra håket och grep i en gång och det beror ju bland annat på att han startar tidigt i andra håket och pisten är som bäst. Det är svårare att starta som 20:e som 15:e man och så vidare. Då pisten är rätt uppåkt men för att komma med toppen så måste han satsa också i första håket. På dom sidan har vi hoppat Anna Svensson Larsson men hon har ju fått gruvliga problem med skador i början ja. av säsongen. Operationen har ju tydligen gått bra i alla fall hennes brutna brist men VM i februari i Cortina lär vara riktigt i fara. Och det ser ut som har ju varit utan träning så att det syns inte bra ut för vårt hopp alpint alltså Larsson inför kommande vinter definitivt inte. Vi vänder blad och tittar på ishockeyn då och på SHL och på Oscarshandla sig. Ja, tretton raka förluster har de nu i SHL De förlorar ju med 2-3 efter straffan mot Växjö Men alltså, det är inte riktigt lika illa som tretton raka förluster låter Dels har de ju tre matcher oavgjorts Om man har fått poäng mot Växjö, Luleå och Skellefteå Och sen har de fyra huddamålsförluster i den där räckan av matcher Så det är inga riktiga brakförluster Men de sjunker ju sakta men säkert ner genom serietabellen ja. I botten ligger Brynäs Med 16 poäng på 14e plats Sist 13e är HB71 Med 25 poäng Och bara två poäng nu före Ligger Oskarshamn Alltså före HB och Brynäs Risken är ju att Oskarshamn snart är näst sist Ja det är ju alla tippat att de ska vara där Det är ju Brynäs som är det stora frågetäcknet hur det ska gå för dem tycker jag. De har alltså corona-inställda matcher. De har ju till exempel sju matcher att ta in på laget ovanför nedflyttningssträcket så att eh, de kommer att få jobba när de, när de får sina friska spelare för att spela ihop de här matcherna. Och det kommer ju att ta väldigt på laget gissar jag. Så de kommer att få jobbigt. Rögle leder 48 poäng för Örona 47 och Växjö 45, alltså toppen av SHL inför inför inför fortsättningen. Eh Lasse Klingby har en annalda personen övrigt ut den åsikten att det behöver kanske inte nödvändigtvis vara så. Men han upplever det så. Mm. Ja ja, absolut. Mm. Det han citerade ju Strindberg många gånger att har man ingenting att skriva om så ser man till att det händer någonting i livet som man har något att skriva om så att mm. har han det för bra så så ser han till att det händer något och mm. är han är i stan så vill han vara på landet, är han på landet så vill han vara i stan. <laughs> på tal om längtan, som längtan mm. ja. och det är ju där av den här utanför murarna. Han vill ju ut, han vill ju iväg mm. liksom. Mm. Och och sista spåret på den här skivan är ju eh en man som är 40 kan leva eller dö. Mm. Eh och det är han flyttar ut på landet, han lägger alla pengarna han har på en gård mm. och köper höns och jättemassa djur. Ni är direkt i pusslet så är det en färg eller en form på biten Det räcker inte att polisstation eh inte ligger alltför långt från folk vågar inte gå jag vågar påstå att att det är mer eh besöker på Brålands lilla stadspark om då de när vi har det än vad det är i här i Trollhättan gjort Mosselparken där när är felkonstruerad det skymmer för mycket och det behöver helt tänkas uppnas upp om vi behöver fälla alla träd de är de är duktiga på vårdukser vi men And The land is dark and the moon Talet, hur skulle du summera det här året 2020, herr Gunbritt 91, först i Sverige mau vaccineras mot covid-19? De rapporterades om i söndags. Vad tänker du om det här Agnes? Hur ser det ut på vaccination? Jo, jag tycker det är fantastiskt. Alltså de här nya vaccin med byggda på något som heter RNA, budbärare RNA eller messenger RNA, mRNA. Det är ju då en liten mall kan man säga, en liten ritning för ett protein och så kommer den in i våra celler och så startar det. kommer i men lär dig älska små næra. vandra på fjellet i vinden jag vill smekas av solen Blir ro sig om kinden jag vill ropa till guden i stormen jag vill ropa bort onskan för nyas i formen vi vill vila på mossa bland buskar och stenar. Vi vill tro på att Gud är i när. vila på mossa bland buskar och stenar. Vi vill tro på att Gud är i när. Ja, vi i en by Nära skogen jag vill bo der som elven var han jag vill bo i en by nära skogen jag vill bo der, där mitt liv blev valt jag vill locka av vil bären Jag vill måla de färger som finns i maturen Jag vill lyssna in suset från träden Jag vill fånga upp ljuset och inandas friden Jag vill leka och skrattar och dansa och sjunga Jag vill hoppas att vi är för leva Jag vill leka och skratta och dansa och sjunga Jag vill hoppas att vi är för leva Jag vill bo i en mig nära skogen Jag vill moder som elven Jag vill bo i en vinad skugge jag vill bu där där mitt liv blev av jag vill tro att vi värnar om mänsklighet om platser och vidder der själar får vila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 Jag vill sitta och minnas, med leva i nygd, jag vill bo när någon jag kände skogen Jeg ja, vil bo der, der mitt all different. I'm down. ton This is Radio Nord Revival, a tribute to the Swedish offshore radio station Radio Nord, which was on the air in 1961 and 1962 from a ship in international water in the Baltic. The station became very popular but had to be closed down because of a new law. For more information, go to radionordrevival.blogspot.com or to Radio Nord Revival on Facebook. We are broadcasting through Radio Mercos, which kan be found on the internet at radionord.lv. Du are the fussing me but it's a ferry in. Førenning Du ændrade mening Fyll in det på meg Fyll det på meg Men det var du som sa nej Du som sa nej Men nu er det Sa til fru Eta til fru Nu er jeg omøylig Sen du gjort meg löylig Tænk ikke på meg Inte på meg For det var du som sa nei Dit kommer här radionom lyss lyssna lys, bör ett nöje i den o därför hör på radio, no. lys, lys, lys, vi det netrot den vissig som hillas av de flesta Når jeg vandrer Helsklere Vomtere Minna kjermel Med Med varje morgon Kyss med mitten Kyss med sin på kvelden Dom Det er aldri. This is Radio Nord Revival, tribute to the Swedish offshore radio station Radio Nord, which was on the air in 1961 and 62 from a ship in international water in the Baltic. The station became very popular, but had to close down because of a new law. For more information about us, go to radionordrevival.blogspot.com. That's radionordrevival.blogspot.com. kväll och uh, välkommen till kväll med svegot avsnitt uh, 118 om jag inte missminner mig eh uh, och det här är lyssnarnas fråga program även om vi kanske har lite andra saker vi bara måste prata om för att vi är såna uh, och vi sänder live uh, på Youtube på Facebook på Periscope på Twitch och också på Radiosvegot som ju kommer med en stor ny lansering här eh, runt årsskiftet. Hemsidan är just nu ett ett virrvarr utav den gamla och den nya sidan. Kanske något förvirrande men längst ner finns en spelare så för dig som vill lyssna på bara radioversionen nu och är trött på att titta på oss eh, så kan du göra det eh, direkt eh, sändt. Eh, det är också därför jag sitter med de här stora lurarna på mig för att jag mixar ut mot radion och det kan jag inte göra med bara en sån här liten medhörning. Eh producenten Ludvig däremot mixar ut mot videon så att låter det dåligt i videon så är det Ludvigs fel. Jag tar inget som helst ansvar och låter det dåligt i radion så är det också Ludvigs fel. Jag vet inte varför men jag vill bara ha det sagt så är det klart. Jag heter Dan Eriksson och med mig ikväll har jag Magnus Söderman. Mm, det har du va. Och eh, om det går åt skogen här där jag är i Svenskarnas hus i Älgarås förstår ni. Ja, då är det mitt fel. Och det får ni har överskänd mig och det har ni haft i alla dessa år känner jag så att eh äh, Peppa Peppa tar i trä. Vi får se hur det går dan. Jag har faktiskt kommit på en sak igen. Jag måste få meddela mig detta innan du fortsätter med all formalia och vad det kan tänkas vara. Jag har kommit på eller påminnt mig själv om det faktum att vi vet så in i helvetet mycket mer än alla andra eh och och med er då som lyssnar och tittar och så där medräknat. Alltså man man frågar sig ofta varför är det som det är och hur kommer det sig att inte andra bara ställer sig upp och ja men du vet de klassiska frågorna. Och idag hade vi besök i huset av av två fullt normala eh intelligenta människor med ansvarsfulla eh, arbeten där de tar hand om människor och så. Eh och det här är inte negativt mot dem de är inte på vår sida av av uppenbara skäl. Ja, men de är artiga, trevliga och och och bryr sig, kännande, medkännande människor. Ehm och då tänker man sig varför är de inte på vår sida? Och så börjar man prata om dagssaktuella saker och inser att de har inte mycket koll på vad som händer alls. Eh, de har inte läst den senaste forskningsrapporten om covid-19 i Wuhan. De har inte läst den senaste statistiken från SCB om ungdomsiron bla bla bla. De har inte och så vidare och så vidare. De har ingen aning för de så är det bara att nej men alltså de styrande gör så gott de kan och ifall de lever med i Jämmerdalen. Det är därför det är som det är. Precis det är lite naturliga svängningar. Ibland går det bra, ibland går det dåligt och liksom nu är det många utmaningar och mm. det är helt så många saker och då och där måste de kämpa med det liksom och i van det är klart att de inte alltid är bäst men de gör sitt bästa. Ja, och, och när man då säger till kommer men Bresida som jag gjorde ju drömde till mig att men eh man har upphävt demokratin i Sverige. Man har upphävt demokratin. Mm. Jo, jo. Alltså det är ju inte med det. Det är ju det är bara tillfälligt så att så att man får ordning på det här. Mm. Jaha. Ja. Alltså det med styrbara vi ändå borde ha. Det ändå alltså det här med, med med friheten och vare alltså det borde ju vara centralt för alla varelsen. Ehm um, fågel i sin bur och så vidare ni vet liknelserna. Mm. Men men det så här nämen vad då de, de om gör ju vad de kan och jag nu har ju folk inte lyssnat och så och så alltså spelar ju ingen roll vad man känslor Dan Eriksson känslor är det vi måste bli bättre på inte fakta den har vi har vi haft det alla år känslor vi, vi är dåliga på att motivera på det sättet mm. Nej men men så är det och och sen för allt har vi en överskattning om hur intresserade eh ska man säga den all, all allmänna människan är mm. utav politik och aktuella händelser. Eh mm. jag har liksom eller jag har haft vänner som eh som man har vuxit upp med så där som aldrig alltså inte ens läser medströmsmedia i någon större mm. utsträckning aldrig brytt sig om sånt men som har mycket starka åsikter om att socialdemokrati eller moderaterna eller vad det nu än är är det bästa för Sverige. Mm. De var ju som egentligen i Ingrid Italien. Jag tror man hade kunnat fråga dem typ fram till 2005 någon gång var de nog fortfarande inte helt säkra på om vi var med i EU eller inte liksom. Alltså var, det är låtsas man ett skämt men alltså det det ger typ på den nivån. Mm. Eh och det säger också rätt mycket om hela den här eh, fördjupenheten kring demokratin och folkviljan och så vidare som den ska då manifestera. Mm. Eh och det kanske blir någonting vi får vi får prata mer om idag. Jag ska bara svara på en lyssnarfråga innan jag fortsätter på det som du sa. Mm. Eh och det är lyssnarfrågan var är Björn? <laughs> Dem alltså han fann... fått... han har... vi han han jag hade medarbetare förut som heter Björn. Eh uh, men han har... som sig att han var död. Uh, vi hade ju bara inte fattat det men det saades ju på hans Youtube kanal. Eh uh, sen hans bror med här förra gången. Ehm <laughs> uh, men uh, nej eh uh, alltså Björn är, han är, han inte har för länge. Förlåt. För mycs. Inte det här året i alla fall. Han han har fått en blandning utav flyttäschle och eh eh vintermag. Oh. Alltså han håller på med en flytt och ligger sjuk i vinterkräkauken typ. Eh fick vi säga det. Jag vill inte men nu är det sagt va. Det är väl det är väl inte som är jag jag tror inte att vad det gäller oss så är det samma som är låt oss ta kunga huset för att blotta tangent på att att henne som just är att drottningen går på toaletten ja det var sånt man inte tänkte för att man värderade dem på ett sätt. Det är en tjej en fin tanke. Jag tycker att man borde få tillbaka det vad det gäller vissa vissa saker och människor. Men jag tror ingen i fråga sätter Björns mänsklighet på det sättet i alla fall. Nej. Eh men han är förhoppningsvis tillbaka till nästa måndag alltså nästa år han kan jobba nästa år igen sa. Precis, precis. Eh. Uh, nej, så det det hade gjort sista som mäng men tyvärr kan inte uh, björa mig ikväll uh, och han är egentligen ledigad. Men du var inne på någonting här uh, hur de sa ja men det är bara något halvår. Och de behöver ju göra det för att folk kan inte sköta sig och så där. Mm. Jag hade en diskussion med en en vän i morse faktiskt om om det här med alla åtgärderna som nu gör till exempel här i Tyskland eh vi skulle nämligen eh, ha träffat eh, eh, träffats ett gäng vänner på på nyårsafton eh och men en utav familjerna ehm kan inte komma. Och det är inte för att de är rädda för det illegala firandet som vi inte är gra. Jag vet inte vad jag ska säga det här förväg. <laughs> eh men eh utan för att de bor i en kommun kan man säga lite arvet som har infört totalt utegångsförbud med ehm de har alltså eh, patruller längs alltså vid utfarten. Mm. Du kan inte du kan inte du måste visa du måste ha som liksom, en giltig anledning att lämna kommunen. Mm. Ehm och en giltig anledning är inte att jag vill gå och träffa vänner eller så där utan det kan vara att du måste jag tror inte de har några sjukhus där, du måste till sjukhuset eller du ehm arbetet eh, för det dröjen skattepengar så det är en giltig mm. anledning tror jag. Men så bör vi resonera kring det här och det intressanta är ju att de här inskränkningar man gör i vår vår frihet nu och det här vi ser med eh, ansikts munkavel och, och vad det nu kallas för jag tror att det här är någonting som kommer bli kvar det kommer komma liksom och ska man säga må många vintrar kommer det komma åter. Ja men nu är det en hård släng utav vintersjukan. Vintersjukan döda ju tusentals personer varje år. Mm eh i blanken det var alltså flera hundra på bara några dagar när det liksom spreds riktigt mycket. Eh influensan dödade många och så där och med den motiveringen som man har haft nu utomlands, Sverige har ju varit lite annorlunda så låt mig liksom ta det ur ett europeiskt perspektiv. Eh, men det argument man nu har använt att jo men du kommer sprida färre eh virus om du har det här på dig. Mm. Det argumentet, vare sig det är rätt eller fel så är det precis lika giltigt för alla andra influensor eh magsjuka eller vad det nu är det som går mm. vilket gör att vi kommer få se jag tror en mycket så här lokala eh, krav. Ja men nu nu sprids det virus eh, och, och det betyder att eh, gamla multijammet lever en vecka kortare. Så kan de inte uttrycka sig med det kvar contenten. Och därför måste ni nu nu, nu är det eh, masktvång i butikerna till exempel. Mm. Och folk kommer finna sig i det för att det är för vår egen säkerhet. De det, det är för att vi behöver det. Och Exempel man kan ta då. Och där är vi som är lite gamla du och jag då. Minst det hur det var att flyga innan 2001 och framförallt innan 2006. Mm. Nej, men jag minns jag minns en tid då man flög, rökte på flygplanen och det inte fanns någon säkerhetskontroller. Nej, och det är säkerhetskontroller jag vill komma till. Ja, det fanns det inte i princip någon säkerhetskontroll. Det fanns alltså det fanns en typ av men det är inte det här du går du har idag. Eh och frammed dig eh hur kom det att 2006 kom kraven på att du fick ta med dig vätska ombord? Eh mm. jag minns när vi hade varit i Tyskland eh 2004 tror jag det var. Det var innan man införde de här vätskaförbuden då. Och vi mm. gick alltså på planet med en kasse öl var. Mm. Ja ja, det är <laughs> det gjorde de. Det är det. Eh och och eh äh, säkerhetskontrollen då innan förratt innan 2001 eh äh, var var minimala beroende på vart skulle åka och så där som såklart men men liksom normala resor speciellt då inom EU då ehm äh, det var i stort sett gå direkt till gaten eh mm. äh, och och och flyga iväg. Mm. Och eh äh, när de började införa alla de här, det var ju efter det september, eh äh, Patriot Act kom och sen kom äh, man skulle då på vissa flygplatser måste du ta av dig skorna, nu mm. måste du gå in i den här helkroppsscanning som då äh, kollar igenom eh äh, ditt skelett eh äh, och så vidare. Eh äh, när det här kom eh så var var folk under den tiden var de ju så laddade och livrädda för terrorism. M. Mm. Folk vågar inte flyga för de var rädda för terrorism på planen. Dels hade du 11 september, sen hade du den här skobombaren eller vad man kallade det för. Eh och det fanns en det såna här. Och då kunde man få igenom det. Och idag om du pratar med någon så bara om man skulle skulle ifrågasätta det här, tycker de mm. att du är lite galen. Ja men det är för vår säkerhet. Mm. Du får vård säkerhet som du inte får med Coca-Cola in i i flygplatsen för det kan ju vara liksom spräng eh brandfarligt eller någonting. Sen när mm. du när du har kommit innaför säkerhetskontrollen kan köpa 80 i strårom att du kan mm. köpa tändare. Du får inte ha med mer än en tändare för resten. Att du mm. äh, får äh, att du kan gå på ett steakhouse och få en köttkniv att det det är liksom separat, eller köpa sprit i glasflaskor som du kan slå sönder och sen skära folk med. Det finns massa sätt att liksom skapa vapen. Det här är inte en inskrönspok jag bara förklarar alltså att det att det går att göra det även efter säkerhetskontrollen. Men alla är så in äh, övade mer och det är för vår säkerhet, det är helt det är helt naturligt att vi ska liksom bör, att våra äh, tillhörigheter ska kunna kollas igenom, vi ska bli kroppsskannade äh, och att vi inte blir agil för att vi för säkerhetsamansätt kommer de allra flera kring. Så nu måste vi ha väl i Mm. lång tid, för jag ska obstinera orkar man inte längre, och nu så tänker jag tänk bara så, och så kommer det vara utav områden, eh, väl, så vidare men det är för virus nu, och så är vi tiden då, piloten han har kunnat köra med dörr, och så kunde han ramla ut i kabin, men man kunde efter sig alltid liksom bryta sig i då en självgick gick ut för att då kom det möjliga, och då började tänka att det ska gå och komma, och då blir ju så här också, jag kan framför mig till ni, för tvingande att göra renser, alltså att vår roll är med att göra något åt eh uh, och vi kan uh, vi kan uh, allt kan vi förstå givet till för, för människor de här nu. Vi får det det är alla de här att att testera är så långt det går men men uh, just det jag har på mig det här. Uh, uh, uh, hur långt då med bergele vaccin? Jag gör mig till domstörd på grund av munskyddstvång. Eh uh, men men jag tror inte att jag tänker göra det i alla fall. Nej men den här påminnelsen mm, om, om vad vi någonstans har varit för öppnade det här då om. Och man konspiratorisk ehm um och säger om i första hand trollet att kontrollera människor. Eh och jag skulle nog säga att det är sekundärt om än stä. Utan vad det här handlar om och det i så fall ett Sverige och Luven vad det handlar om är att politikerna vill visa handlingskraft. Mm. De vill alltså dem säkerhetskontoplatsen där vi blir behandlade som får och vi nu har vant oss vid den här förnedring. Den är inte till för att det är så utan för att vi ska få säkerhet. Det inte ska vara rädd, men också för att då politiken visar att det här problemet löste. Kolla, nu fanns problem med virus. Vi löste det. Eh, liksom hela det där Sverige och Lunda moderdelar av världen eh var ju inte bara på grund utav att svensk grundlag skyddade oss från vissa draconiska åtgärder, utan också för att man lät myndigheten, eh folkets myndigheten, hela vilka råd som skulle ges oss vidare. Hade politikerna fått ta det från början, så hade de vikt vi första bästa så kallade folkstorm för det är så de mm. funkar. Eh och och vi hade nog haft en liknande eh liksom politik som som i resten av Europa när det gäller coronan eh mycket tidigare. Mm. Eh och men det så hände sen i oktober november Leuven går in och kör över Tegnell och kör över folkhälsomyndigheten. Eh för att visa handlingskraft. Man börjar tappa ju opinionen som eh, folk, folk bör bli jätteoroliga av men eh mycket lättare att gå in och säga att ja men titta vi gör allt. Och det här pratar vi om redan i början utav eh, när det, bör det kallas för en pandemi de här eh, politikerna det är mycket för dem att göra för mycket kan kunna säga ja men vi gjorde allt vi kunde istället för att eh, som säga då att nej men det här är ett vi just det kommer dö om ni gör det liksom hela tiden det är naturligt det är mest naturliga det livet och så eh, några kommer dö tidigare än vad det var ehm än vad man har gjort utan det här bioduset och så vidare eh, men men vi måste liksom livet måste gå vidare Där så kan inte en politiker som ska ställa upp i populistiska, demokratiska val agera. Speciellt inte när en media börjar vända sig emot dem. Och jag menar den kampanj som DN drev, den började vara ganska kräftigt emot sig. Som ju inte vi är utan mosk, nivåverk som Sverige, utan med individer. Mm. Så att vad vi om, sa också inser att vi visade och verkarna som sagt, längre sett, de av oss hade du sagt till någon offentligare att så här du ska flyga så hade de tyckt att gå bängd det är rätt saker att, att, att de är lika lätt, naturligtvis, sådant som att det Lättas upp att föra dem eller till någon tid innan folk går till det nya normalt Just nu är det inte bra alls, men, men Jag tänker en annan sak, samma sak som är intressant ja, Nu är det väl att vi slits ändå Alltså epilokta På Tarka Dylik Det kom ju i november en dag på den Eh, äh, konstig sign Eller, eh, äh, vingarna också, det är konstigt mer äh, Om man tittar till förr äh, Säg när vi, vi, vi utgår Eh, äh, och, och dann en, en en kontroll då på på 10 miljoner människor. Eh, uh, vad var vi ute efter det här med asymptomatiska smittespridare? Mm. Så att man man kollade eh uh, 10 miljoner människor uh, och hittade då 1744. Jo, det gjorde man inte alls. Det, man hittade 300 personer. Mm. Och det här var i somras. Man hittade 300 personer som bar på viruset. Eh uh, alltså covid, eh uh, coronaviruset covid-19 SARS. Följde man dem? Personer rapporterat och då rapporter lov att ingen av de här personerna hade blivit smittade. Mm. Eh där och och man konstaterar där att asymptomatisk eh, smittas i princip. Det finns inte. Och och det var ju någonting som WHO man kan tycka om vill om då, men i juni, eh, 7 juni tror jag, att någon läkare på Vihur sa att man har innan eh, ett enda fall av den typen av smitta. Det går inte att bevisa. Eh och den är väldigt självsyn. Eh dagen efter så sa hon att nej nej alltså den är hon så jag menar det merade var att att vi vet inte. Eh mm. för att folk hade ju blivit arga för att hon hade sagt något så dumt va. För att allt här med lockdowns förstår i dag. Allt här med lockdowns det utgår ifrån den typen av smitta. Det är det alla är rädda för. Det finns inget bevis för den. Nej. Precis åka att till exempel skolor och sånt inte all st driver smittspridningen. Eh mm. uh vad men allt med själv kolla de länder som har varit stenhårda eh kolla på som Spanien till viss del Tyskland och Frankrike och andra sånt som har med munskydd och stängna Okej det chassismat vi går helt off topic men men, men det kommer vi såklart få se i Sverige nu i januari kan det kunna dra igenom diktaturlagen eh eller pandemilagen och vilket gör att man kommer kunna förbjuda människoråden eh och en massa andra saker som alltså ger regeringen långtgående alltså ut vad det egentligen inte i Sveriges grundlag. Eh uh, okej, okay, vi vi har några frågor tror jag ganska många tror jag. Det här är en Q&A, du vet det. Eh uh, ja, och vi börjar det vi, vi det här svaret på frågan var där Björn. Precis. Eh uh, där är vi nu. Så att uh, han är inte med oss längre. Uh, För han kommer. Ehm uh, så uh, det var han har koll på uh, och måste få lägga in om det någonting inte uh, av vi blir fel. Vilken pin vad kan det bli att de Klaus Rowan så vad heter World Economic Forum. Just det, precis. Eh och The Great Reset. Ehm jag har läst eh delar ur den här Great reset boken som han har har skrivit. Eh de delar som verkade intressanta. Jag skickade några saker till dig där man ehm som jag tänkte på att lägga över till mig nu eller? Ja, jag tänker. Vi har så inte fått förbereda de här frågorna på något sätt utan det är ju på vad det dyker upp här så får vi liksom ta det. Jag hoppas att det inte bara är såna här frågor så här. Eh kan ni berätta om kvantfysikens lagar det är ju på sånt för att det va, va, varför är Bekensteins schwa så jäkla <här> intressant så här. Men jag tänker på Schwab. -sch ehm um, alltså det de här den de här stod the great reset. Det kommer ju såna här uh, ord som vi som liksom, kan ta till oss. Nu um, kommer jag varför på 90-talet hade vi några. Eh uh, och, och så och de betyder ungefär samma sak. Och när jag säger vi så menar jag vi inom den här uh, och oppositionen väldigt brett uttryckt va men det finns olika delar utav den. Eh man har varit ororlig för för olika saker. Ehm på <laughs> det är lite fördyst vad på 60-talet så som den här höger eh äh, servalist äh, rörelsen i USA de var helt övertygade om att äh, det fanns en konspiration där kommunisterna eh släppte sin i USA och utbildades utav jänkare att man då i de stora öknarna utbilde kinesiska kommandosoldater på att rida häster nånting. Eh och jag läste senast för bara någon vecka sen hur man i Kanada eh äh, tränar kinesiska eh äh, soldater för ett övertagande utav hela den nordamerikanska kontinenten i spåret av 5G eh äh, och eh äh, corona. De kommer igen va. Ehm äh, det som är intressant är att den här typen av människor som Klaus Schwab tillhör ehm um, vänsterliberala